Tjena, tjena och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd. Det är dags för det trettonde avsnittet. Och då kommer vi bli både fin kultur och barnska kan man säga. När det är tid för Fabergéägg och clownäsor. Vi ska givetvis snacka om Octopussy. Och jag heter Emil och jag har med mig, ja, vilka då? Otto! Rickard! Emanuel! <laughs> och hur är läget med er? bra tycker jag. Mm. Det är fint. Ja, det är, det är, ja, det är bra. Ja, jag är trött. Men eh, jag tar igång snart. Hoppas jag. Mår som jag, mår som jag förtjänar. <laughs> du kan väl ju säga när man mår dåligt. Men jag förtjänar att jävligt bra. Jag mår väldigt bra. <laughs> <Ja>. <laughs> det är standard. Ja, det är skönt. Ja ja Jag har en sån här topp i, bond, i bondintresset just nu Sånt som man får ibland när man är långtidsfan av något Så jag känner jag är riktigt hype inför den här podden Jäkla verkligen kul att komma ja, Du och jag, Emanuel, pikade samtidigt Ja verkligen jag fick den för, en, för en vecka sedan fick jag en Sån där riktigt, jag skrev i Chatten, vi har att, att Stora jävla bokstäver skrev jag ju 14 meddelanden om nu är jag sugen på vem som är bond och vem är det, du jävla vad taggad det är. Ja, precis. <laughs> Såna grejer. Ja, jag sitter riktigt devorera bond de senaste två veckorna känner jag är riktigt bara <laughs> mysigt i bondvärlden. Han var gött med lite gubbar i form alltså. Ah, var fint. Mm. Kul att höra. Kul att höra. Det är lite tvärtom. om jag har liksom känns som jag inte jag fick kämpa för att ens hinna se Octopus Jag har varit ja. ja, stulna mobiltelefoner och jobb i, i, hela tiden och, nej, jag vet inte, jag känner mig lite off EM har varit igång EM, herregud, man kan ju inte göra någonting ja, ja. Men det är lite tvärt emot vad vi har i den här filmen gubbar i form ja, det... Det, <laughs> ja, det jag, det jag känner faktiskt likadant det har inte varit så här, vad ska man säga man har inte direkt varit övertaggad på se och Pussy, men det har ju mest varit för att det har varit så jäkla mycket annat alltså. man har liksom inte haft tid och sen när det har funnits idag då man bara velat ligga och dö liksom <laughs> ja, men... <laughs> Så jävla dramatiska grabbar. Alltså. Han såg golden och sen dog <laughs> <den>. <laughs> <laughs> uh... eh, Vad har vi för. Eh, eh, vad har vi första minnen om, om Octopussy Har vi någonting? Jag har ingenting, kan jag säga på en gång. Så jag är klar. Ja, faktiskt, jag, det, det som jag vet är att när jag. Uh, jag började se alla filmer så var det här den sista jag fick tag på när jag ja, jag köpte väl alla filmer där någon gång på slutet på, slutet på 90-talet och jag vet att det här var den sista jag köpte, så det var den sista av de gamla som jag såg ehm uh, i övrigt så, uh, som vanligt, själva liksom filmen i sig vad fan, det var någonting uh, jag kommer på det uh, Annars så har jag inga minnen från första tittningen. Sådär. Ja, för mig var det faktiskt så att i vår stuga hade vi ingen tv- eller dvd-spelare under lång tid. Så att till sist när vi skulle skaffa det, då skaffade vi sån här liten portabel-dvd-spelare. Sån här liten man har med sig bärbar. Och när vi köpte den, då fanns det bondfilmer på stället vi köpte. Och då fick jag välja ännu högen. Och då valde jag faktiskt Octopus, för den hade jag inte sett. Och för att det var en av de få jag hade kvar. Och jag fastnade direkt för filmen. Det är en av de Roger Moore-filmerna som fastnade direkt vid första ögonkastet. Jag, jag tittade om den flera gånger i samma, i samma veva. Jag tror jag såg den två, tre gånger bara efter varann. Jag har varit fascinerad av den. Så det är mitt första minne. Ett väldigt skarpt minne av barndom när jag ser den här filmen. Är det, är det bara jag eller har inte Manuel alltid extremt konkreta minnen på varje film? Uh, jo. Ja, det enda Enda i four year så tills faktiskt. Han är ju också, också patologisk lögnare. <laughs> <laughs> han låter aldrig fakta komma vägen för en bra historia. Ja, nej, du vet. Allt, allt, allt jag säger är sant faktiskt. <laughs> ja, just det. Ja. Nu kommer jag faktiskt på vad mitt minne var från när jag var yngre och såg filmen. Och det var just en liten grej. Det är när Bond tar den där Alfa Romeo i slutet och eh, kör racer till um, cirkusen. Uh, och jag, jag minns att jag tyckte den var så jävla cool. För han, det som slog mig var han sladdade liksom i varje sväng. Och jag tyckte det var så jävla häftigt. Och jag, när jag var liten och fortfarande till en dag så är har jag av någon anledning en väldigt förselek till Alfa Romeo. Så direkt så drog jag liksom tyckte jag den scenen var väldigt, väldigt cool. Det var det som var mitt minne. Kommer på. Speciellt bilmärke av förselek känner jag till. Kanske. Va? Va? Av all, av, jag, jag, känner, jag förstod inte ens meningen. Jag känner av alla bilmärken du kan ha för kärlek till så är det Alfa Romeo. Min pappa hade en gammal 60-tals Alfa när jag var liten. Så det är därför. Ja, okej. Okay. Det, det Alfa han. Mm. Ja, Otto. Har du något? <laughs> Vad jag har. Ja, du är sista man till rakningar. Eh, ja, jag sa att jag inte hade något förut. Men jag kan säkert ljuga ihop något. <laughs> nej, men... Nej, nej jag, jag har faktiskt inget. Jag minns... Nej, jag har inget. Ja det har avklarat Då tycker jag att vi skiter mer i att gräva i det Och så kör vi på <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Vi skiter mer i att <skratt> <skratt> Försöker gräva fram sanningen i Emanuels, ja. uh, i Emanuels story ja, ja. Uh, Vi skiter i att försöka gräva ja. fram det Och vi bara antar att det är sant Men uh, det är ju givetvis inte uh, Så då tar vi istället bakgrunden <skratt> Så över till Emanuel För lite sanning kanske eventuellt Eh, intrigen i kortet då eh, Bond skickas till auktionsfilmen Sotheby's För att finna ledtrådet till varför så många fabercier ägg Bjuds ut till försäljning den senaste tiden En välgjord förfalskning har dessutom Dyrt upp i den döda 09-s händer I just Berlin Ägget på Sotheby köps till överpris av Kamal Khan Bond följer efter honom Till Udaipur i Indien Så småningom upptäcker Bond att Kamal samarbetar Med organiserade juvelkjuvar De byter ut juveler från Kreml mot förfalskningar. Juveligran leds av den rika och mystiska Octopussy som under tänkmantel om en cirkus smuldar ut juveler till väst. Den ryska generalen Orlov ämnar dock att utnyttja cirkusen för egna syften. Med Kamals hjälp smuldlas en liten atombomb in på en amerikansk flygbas i Västtyskland där cirkusen ska uppträda. Hon lyckas förklädd i clown desarmera bomben och filmens slutuppgörelse äger rum vid Kamals palats i Udaipur. Och eh, ja... Det är faktiskt så att första manusutkastet eh, som någon skrev ihop 1982 bodde på att Blowfeld var antagonisten. Han leder, skulle i det här manuset leda spekter i krig mot octopus och hennes smugglade lida. Eh, handlingen slogs ut på att Blowfeld dödar M och sätter dit Villiers, Ms chief of staff, alltså någon typ av terneropia, eh, som ledare för MI6. Det skulle leda till att man Penny får sparken och att Bond blivit som dubbelagent. Det skulle också leda till ett bondsamarbete med sin barndomsvän Kamal Khan och Octopus för att knäcka aspekter. Ett manus som känns väldigt mycket som någonting som var vara med i en trade film Och eh, det var en idé som skrevs av John Lenn, Cabo Brockley, Michael G. Wilson och Richard Maybaum. De tog sedan in den skottiska författaren George McDonald Fraser som lämnade in det slutgiltiga manuset våren 1982 som de andra senare byggde vidare på. Uh, intressant att notera är att Egentligen så var Cubby och uh, John Glenn med redan från början och skrev Monoset. även om de inte var krediterade För det så var de väldigt måna om att Ha Fleming med från början och De var stora Fleming fans, framförallt Jon Glenn uh, Det är även så att Monos kontrakt Hade löpt ur ännu en gång Han skrev ju som sagt på en filmskontrakt varje gång Och de screen-testade brittiska Michael Billington Och Oliver Tobias Michael Billington som var mest känd kanske i för att ha varit med i början av The Spy Love Me som Anjas pojkvän. E, Brolin, han gick längst. Han gick så pass långt att han till och med höll på att skriva ett kontrakt till att bli Bond. E, John Lenn gillade honom framförallt. Men e, i och med att de höll på med en konkurrerande Bondfilm led ledd av Kevin McClory. Som sen blev Never Say Never Again med Sean Connery i huvudrollen så... Beslutade de sig för att de måste ha tillbaka Roger Moore för att kunna stärka sitt varumärke. Så sagt och gjort så fick Roger Moore en ansenlig summa för att återkomma i rollen ytterligare en gång. När de sen skulle kasta den kvinnliga huvudrollen, Octopus Så letade de runt i hela Hollywood för att få en stor stjärna till rollen. Som ansågs vara väldigt viktig och väldigt tung. Men Cubby Brockley, han hade en kväll sett på The Man with the Golden Gun som gick på tvn. Och han insåg att... Ja men hon modade Adams, hon är en bra strådespelare och hon hade även varit den eh, kvinnliga motparten i samtliga screen Tests, Där de spelade den kända scenen mellan Bond och Tatiana Romanova från from, from Rush With Love. Så det var ett indirekt screen test för att kunna få henne som rollen till Octopus. De andra strådespelarna i teamet valdes ut av framförallt Barbara Broccoli och Cabu. E, Vijay som spelar rollen Vijay var en känd hennes spelare på den tiden och nära vän till Cabu. Så han valdes ut trots att han inte var skådespelare. Steven Berkoff, en stor brittisk teaterskådespelare, valdes efter att Barbara Brock hade sett honom i Los Angeles på teater. Och Louis Jourdan, som även han var Cubbys valdes ut för att kunna ge lite internationell prädling. Och eh, faktiskt det första som spelades in, det var scenen med Akrostaren i början, alltså pre-title-sequensen. En idé som hon lyfte i princip helt från Moonraker-manuset. Och det spelar de in parallellt med filmens Klimax. Där B.J. Worth spelar Bond på avansinna av flygplanet. Där de åker runt och gör sina akrobatiska luftkonster. Och det gjorde de då utan att de hade ett konkret manus faktiskt. Det första de spelade in med, det första med huvudteamet på Roger Moores första inspändesdag var i Västberlin. Och då retade de upp östberlinare genom att sätta upp stora som filmade över Berlinmuren Och eh, De hade även planer På att kanske rätta upp andra nationaliteter Genom att åka till Argentina Och spela in på taller sekvensen Men det ansåg de rätt snabbt inte var Särskilt passande med tanke på att Falklandskriget fortfarande var Aktuellt i början på 1980-talet eh, När de sen skulle åka till Indien Så fann de faktiskt alla Inspelningsplatser i en enda stad Vid Daipur som både Cubby Broccoli och Michael D. som var helt förälskade i. De kunde spela in på palatset på berget. Och de kunde spela in på flytande palatset som även finns. Det är även så att United Artists som var i ekonomisk knipa även på 90 talet Var väldigt angelägna om att spela in i Indien. För att om de skulle göra det så skulle de få en frysen typ av fond de hade haft sedan månader tillbaka. Som skulle göra att budgeten i princip var helt betald av olika företagare för att kunna promåta Indien. Och i Indien då, som inte kanske var en jättestor marknad för James Bond var det kontrollerat kaos med alla folkmassor och alla stundscener som spelas in. Men de lyfte Udaipur och det är idag det är det väl en stor turistattraktion. Parallellt med att de spelade in i Indien så spelar de in tårdscenerna som är väldigt signifikativ för den här filmen. Där stuntmannen Martin Grace dubblade för Roger Moore. Han hängde på utsidan av tåget och eh, var under en dag väldigt skadad då han slog in i ett betongblock på sidan av tågspåret. Han var så pass skadad att han slog sönder alla revben och eh, delar i magen så att han var hospitaliserad för många månader framöver. Och eh, en annan intressant notis inför klimatet då... Bond klär på sig clownrökten. Något som är lite kontroversiellt bland bondfans. Var att Roger Moore var den som var mest tvärtsam för det. Vilket man kanske inte trodde om man tänkte att Roger Moore är naturligt en clown. Och att han, att han skulle kunna klara av den då. Men han tyckte att det inte var riktigt hans takna Bond. Inspelningen var i alla fall klar den 25 januari 1983. Och det var 22 dagar över schemat. Men det spelade ingen roll för någon involverad. Med tanke på att filmen blev en enorm hit. Den blev större än Fioris Only och nästan i par med Moonraker var det kommande till kassaintäkter. Det även, som sagt, det var Never Say Ever Again, den konkurren av Den hade ju nästan samtidigt. Även den var en hit såklart, men inte en lika stor. Som jämförelse så producerades Octopus på en budget av 27 miljoner dollar och drog in 187 miljoner. Medan Never Say Ever Again producerades på 36 miljoner dollar och... Tog in 160 miljoner dollar. Det var The Battle of the Bond som brittisk press körde med hela sommaren 1983. Något som varken Sean Connery eller Roger Moore särskilt brydde sig mycket om. De berättade att de brukade så ofta träffas på restauranger i centrala London och diskutera hur deras respektive producenter försökte utsätta dem och döda dem på bästa möjliga vis. De var ju barn, inte barnomsvänner men de var ungdomsvänner i alla fall så att de just inget äger mot varandra. Och, det visar väl egentligen att James Bond-franchisen är större än som spelar huvudrollen. Med tanke på att Never Say ever Again frontlinade så mycket med att Sean Connery is back. Sean Connery is James Bond. Och eh, det visar att eh, även om tiden rör och även om nya skådespelare kommer så består alltid Bond. Och eh, det är även intressant det är att Roger Moore sa upprepade gånger under PR-cyrkusen runt Octopus att han tyckte det var skönt att det var en sista Bondfilm. Han sa att it's a fitting for well. I had a good run over these last 10 years. Han ansåg att det här var sista filmen och att han gav därför för allting. Men att på grund av av i stora succéer så märker vi att det här är inte den sista filmen som Roger Moore gör. Och det var lite långt bakgrunden. Det, det, är ändå, det är ju hur mycket man än inte vill snacka om när no never again så det är ju ett speciellt Bondår. år mm. verkligen. Väldigt speciellt. Och ja, kan man säga kul kul att den då var octopus som gick segrande och den får man väl ändå säga men det var väl kanske också lite förväntat i Ja, Ja, alltså, det är ju märkligt egentligen för Oktopus var en enorm succé i USA en större succé än alla andra 80-talsfilmer. Och den var i par med Moonraker och det är konstigt för vad var det som lockade amerikanerna just till den här filmen egentligen? Det finns inget uppenbart om man bara kollar på den här filmen. Nej man tycker ju att det borde varit License to Kill egentligen. Ja men precis, det här var lite som en monstersuccé i USA. Mm. Och eh, ja. det var intressant också för att Kirby Broccoli kommenterade framförallt eh, Indiana Jones-franchisen och han sa det att han tyckte det jättekul när han såg biopublik som stod och köade långt ut på gatorna för att se först Indiana Jones. Han sa det att ja, tack vare att de här unga killarna gör de här filmerna så kan vi fortfarande driva vidare för att eh, de här håller intresset vid liv och det är liksom, ja men om vi kollar på Indiana Jones så kanske vi får reda på Bond och då tittar vi på Bond också så han sa det, han öppnade för konkurrens men det har väl Michael Wilson också sagt ganska nyligen tror jag att de, de det är ju bra för Bond om, om bio i allmänhet går bra, om det är mycket andra bra filmer som produceras alltså det, ja. det, det är inte bara negativt det är inte bara konkurrens utan det är liksom ja. under konkurrens ja, ja exakt Sen, de hade ju Det var ju stort Just med att det var det, första, första, De 21 första, första åren Av James Bond-franchisen eh, Var ju i morterpusset Och de fick Ronald Reagan att kommentera Varför Bond var så pass stort Och han sa det att kritiker har sagt Att Bond är bara en, en Skådespel, Bond är bara en ikon på Vita duken Och Då sa han, ja, eh, Bond må vara en ikon På Vita duken, men se vart ikonen På Vita duken kan leda en de han syftar på sig själv då, som sen blev president som var en slådespelare innan. Men det här med konkurrens, det ser vi fortfarande. Jag tror knappast att, att Bond <coughs> blir missgynnad på något sätt ut, utav att du har Mission Impossible och Bourne-serien. Nej. Nej. De jämför ju alltid de filmerna med Bond då, så att det tar sig alltid upp i konversation. Ja. Man kan ju se lite hur de följer efter varandra också. Jag menar Indiana Jones 2 utspelades ju nästan helt i Indien. Ingen jämförelse mer där med Octopus, men de följer varandra och Brostans filmer var ju ganska lika. Mission Impossible-filmerna, tidiga 90-talsfilmerna. Mm. Ja, Craigs filmer är ju unikligen ganska lika. Born-filmerna också. Så att är, de följer ju utvecklingen ganska bra. Jag vet inte vilka som följer vilka egentligen. Men man lånar väl av varandra. Så är det... Ja, men man inspireras ju av tiderna som, som är. Och det, det är det. De, tar, de tar ju av varandra. Det är ju mm. inget fel i det. Det är väl ganska naturligt Nej. att man inspireras av sin omgivning. Ja, och när det kommer till agentfilmer och actionfilmer Så är det ju alltid Bond Folk jämför mig först, som jämför med Mission Impossible eller Born just nu i alla fall Då är det, första, nej, då är det alltid Bond Som kommer först och det är ju tur det Då tycker jag vi ta reda på Om de har fått någon inspiration Från ifrån den litterära världen För vi har ju ett par noveller Att snacka om, så Richard Stråle Ta se igenom där Återigen så är det ju två noveller som finns invävda i filmen story. Som Emanuel sa, som är ju John Glenn, ett stor fan av Fleming. Och det märks ju i alla hans filmer, alla 80-talsfilmer. Och de här två är hämtade från novellsamlingen Octopus and the Living Daylights. Och första utgåvan av den här boken publicerades 1966- och då hade ju Fleming gått bort så den publicerades postymt. Och då innehöll boken endast de två novellerna i titeln. Men redan året efter vid första pocketutgåvan så la man då till The Property of a Lady. Och sen 2002 tror jag att det är så har man även inkluderat 007 in New York. Men novellen då, Octopussy, den skrev Flemming 1962 under precis samma period som han skrev On Her Majesty's Secret Service. Men det tog tre år innan den publicerades, 1965, i The Daily Express. Och den här novellen handlar om en man som heter Dexter Smythe. Som lever ett gott pensionärsliv på Jamaica. Och han får en dag besök av James Bond. Som har fått i uppdrag att arrestera honom för hans krigsbrott. Strax efter andra världskrigets slut så ska han ha då stulit naziguld. Och mördat den tyska guide som lett honom till guldet. Och den här mannen. Det Frans Oberhauser som råkar vara en gammal vän till Bonds familj. Och den här berättelsen är, lik det Spy Who Loved Me, inte skriven utifrån perspektivet James Bond. Utan är just från Dexter Smythes perspektiv. Och Bond är väl egentligen bara med i, i uh, några sidor, tror jag. Och i filmen då så ligger den här novellen som grund för... Um, Octopus berättelse om sin, om sin far. Den scenen när Bond och octopus ses för första gången, så berättar ju hon för Bond om sin pappa. Och det är då den här novellen i väldigt komprimerat format. Men finns i filmen i alla fall. Ehm, och den här lite underliga titeln, då kan man fråga sig, octopus, vad, vad det är för någonting. Och det. Eh, det var faktiskt en gåva som Fleming mottog från en granne på Jamaica som hette Blanche Blackwell som också råkade vara hans ett tag. Råkade. Ja, råkade. Fan <laughs> råka man var det. Hon råkade, hon som ett riktigt en volteckna. Ja. Nej. men det han fick från den här grannen/älskarinnan var en så kallad Coracle som är en liten traditionell brittisk båt som är rund och den hade namnet Octopussy och den ja, han plockade det och satte det på titeln eh, på den här novellen och i novellen så är ju Octopussy en liten ja, en bläckfisk som den här Dexter Smythe har som någon sorts sällskapsdjur nästan som bor utanför hans hus i, ja, ute i korallrevet som man besöker varje dag. Den andra novellen är då The Property of a Lady. Och den skrevs 1963 och var ett beställningsverk av just auktionsfirman Sotheby's. Och publicerades i deras årliga tidskrift. Året efter tror jag att det var. Den skrevs alltså 1964. Däremot så var Flemming väldigt, väldigt missnöjd med den här berättelsen. Så han skrev till Peter Wilson, som var ordförande för Sotheby's och som faktiskt även nämns i novellen, att han vägrade ta emot betalning för något som han tyckte var så mediokert. Så att Flemming var inte alls nöjd med, med den här lilla novellen, men tillät ändå den att bli publicerad. The Property of a Lady är ett smycke, kan man säga en juvel, jag vet inte vad man kallar det för, eh, av en rysk man som heter Karl Fabergé. Och det här smycket ska då säljas på Sotheby's. Eh, för att Sovjet har en dubbelagent inom Secret Service och ska då få en betalning från KGB, eh, KGB svenska KGB- <laughs> ska få en betalning från KGB för ah, jobbet hon gör så Bond åker till Sotheby's och avslöjar den person som är på plats för att trissa upp priset och det är då en man som visar sig vara KGBs toppman i London um, ganska kort novell eh, som då ligger i grund för just auktionsscenen i filmen och är väl hyfsat lik får man ändå säga. Inte så där till punkt och pricka men grunddragen finns. Ehm, och båda de här är ju, novellerna är väldigt, väldigt korta. Så det finns inte så mycket intressant kanske i övrigt att säga. Så jag går väl på, på direkt, ehm, jag hoppar på Emanuel. Ehm, har, har du har, du, har du läst om nyligen de här två? Oh ja, oh ja. Jag brukar plocka fram den här novellsamlingen rätt ofta Jag tycker ja. den är väldigt lättläst Jag tycker något också är väldigt intressant Jag gillar ju som ni förmodligen vet, de här mindre uppdragen Mellan, eller vad man vet, mellan Bonds större uppdrag, typ hans valas liv Och sånt här, därför tycker jag De här två Ja, berättelserna är riktigt Intressanta just i den aspekten Och min favorit Av dem i den här samlingen är Octopus, just för att vi får Följa en annan karaktär, en väldigt intressant karaktär, i form av Dexter Smythe. Och jag tycker hans bakgrundsberättelse om vad han gjorde där i slutskedet av andra världskriget är väldigt, väldigt gripande. Jag brukar läsa det i en sittning väldigt fort. Och ja, det delen med just med Frans Oberhauser där är ju, nej, Hannes Oberhauser där till och med. Ja, jag sa är frans är det, Du sa jag... också frans ja. Ja, Men jag blev så osäker för jag hade... Ja nej, utan Annes Oberhaus ja, är ja. ju Bonds skidlärare från hans ungdom Emanuel rätt ja. ja, för en gångs skull För en gångs skull <laughs> <laughs> ja. Nej men Det är en intressant berättelse och just hur Bond kommer där som en silhuett nästan och besöker honom från hans förflutna och Nästan styr på hans dödsdom och ändå ger Smite en chans att ja, rent få sig själv genom att ta livet av sig. Är intressant. Och just Property of a Lady är även den en intressant berättelse. Kort och koncis. Det händer väldigt mycket på väldigt få sidor. Väldigt målande beskrivning av vad som händer. Det är inte att man behöver vara insatt i aktionsvärlden för att kunna förstå vad som händer. Utan med Bonds lite utsidig så får vi reda på vad som händer. Och Även det är ett mindre men också spännande äventyr som bonder mig om. Så, ja, väldigt lättlästa berättelser, må jag lugnt säga att det är. Ja, eh, lättlästa håller jag med om. Eh, vi kan väl börja med Octopus då. Eh, och jag har ju någon slags andra världskrigsfetisch och postkrigsfetisch. Så jag, jag går igång enormt mycket på det här. Eh, jag håller med om och hans berättelser riktigt gripande, den är intressant eh, och precis som Fleming själv skriver då i slutet så är det intressant att följa hur den här en gång respekterade mannen får ett snöpligt slut, får man vill säga. Eh, så jag diggar den väldigt mycket. Eh, när det kommer till Property of a Lady ja, alltså den är, den är inte dålig, men jag är besviken på en grej och det är det att eh, all den här spänningen och eh, som man förväntas all, hela den här dynamiken som man förväntas att Flemming ska kunna leverera under själva aktionen, den kommer inte det här kapitlet är eller kapitlet, är en kapitel eh, men den biten av novellen tycker jag är eh, den levererar inte alls eh, på det här sättet som jag tycker att Flemming ska kunna leverera annars så är det, precis som Emanuel säger återigen att det är intressant för de här små uppdragen, speciellt de här väldigt, väldigt små som bara kommer in snabbt ut, liksom mellan de större. Och Property of, property of a Lady är verkligen ett sånt eh, som bara snabbt kommer och går. Och det är intressant att se eh, och läsa vad Bond gör eh, när det inte finns mycket att göra. Och det kommenterar ju också bland min själv eh, genom att eh, det här i stort sett är, ja vi har ingenting att göra, vi kan väl lika gärna göra det här. Eh, betygsmässigt, när man ändå ska hålla på och man sig med att betygsätta saker så får jag väl ändå ge Octopus en fyra den är inte helt perfekt eh, jag går kanske inte riktigt lika mycket igång på era nära här eh, havsgrejen om man ska säga, att eh, han, har, han har en havsfetish jag har en krigsfetish och den där havsfetischen ah, ah, inte riktigt min kopp till och jag tycker inte heller det är så intressant. Men i övrigt så tycker jag det är en väldigt intressant, eh, intressant novell. Så den får en fyra. Property of a Lady får en tre av mig. Oh. Eh, två bra noveller. En väldigt, väldigt bra. Jag vill bara flicka in med en sak. Utöver mitt betyd som jag är identisk. med är på båda punkterna. Det är bara det att eh, jag tycker verkligen mer. De här biografiska aspekterna är väldigt intressanta. Just i Ortopus. Då är det nästan verkligen som att Fleming ser sig själv. I Dexter Smythe. Som är en respektabel man som just nu är uttråkad på sitt liv och sitter i Amica och låter livet försvinna nästan. Tänker tillbaka på vad han var med om och... Ja, just hans beskrivning av Smythe tycker jag stämmer väldigt mycket in på Flemming runt 1962-63 där. Ja, hur han liksom håller på liksom tvinar bort. Han bara förfaller ja, som, som människa. Och verkligheten ja. kommer i kapp och han det. Ja, det är alkoholiserad är det bra. Det är riktigt bra. Och det är just... Ja, precis. Och det är just det här med att James Bond kommer i berättelsen och hälsar på Smythe som en dödsdom. Och det gör ju Bond rent symboliskt i Flemings liv. I och med att Bond kom så dör ju Fleming på ett vis. Om ni förstår vad jag menar. Just det symboliska värdet till det där. Ja, när Bond blev, när Bond slog för den breda publiken. Så... Ja, så dog Fleming. Ja. Oh, ja, nu vill jag höra vad Rickard säger. Ja. Um, alltså, den här samlingen uh, som då är. Det är ju det sista man publicerade av Flemings material. En sig av ganska sval kritik. Och jag måste nog hålla med. Alltså varken Octopus eller Property of a Lady gör så mycket för mig. Jag tycker det är ganska bleka berättelser. Det exempel från er så finner jag ingen större fascination av Dexter Smythe. Det är liksom det är en väldigt kort novell. Jag tycker inte att jag hinner liksom riktigt få någon känsla för... Hur egentligen hur han är som karaktär även om liksom hans tankar finns väldigt mycket i novellen alltså bakgrundsberättelse jag har ingen krigsfetisch som Emil så att jag är, jag är inte så fascinerad av, av den bakgrunden heller um, och the property for lady alltså själva grundupplägget är ju egentligen ganska intressant för det är verkligen det är också sådär, det känns som att kalla kriget, som att Bond är där på riktigt. Han ska egentligen ja, försöka ta reda på en KGB-agent. Eh, vilket egentligen är väldigt, väldigt viktigt för England att få bort <laughs> liksom KGB-agenter som jobbar i London. Eh, men ja, båda de här vännerna tycker jag har väldigt, väldigt uddlösa klimax. De tar bara så här, puff, slut. Det är liksom de bygger mot någonting som aldrig kommer och det är lite ovanligt att komma från Flemming för han brukar vara så jäkla bra på det så att ja nej jag har det här, de här novellerna plockar jag inte fram ofta till från Emanuel jag tycker nog att av det vi har pratat om hittills i podden och det är inte så mycket kvar nu att prata om så är det här nog det som jag gillar minst. Inte för att säga att det är dåligt på något sätt, men jag vill inte... Jag kan nog inte ge någon av dem mer än två av fem i betyg, faktiskt. Jag är lite besviken, faktiskt. Så jag erkänna. Ja, det var lite förvånande, då. Men jag, håller, jag håller med dig om den kritiken mot property of, property of the Lady, men jag är inte riktigt så hård mot den. Men hur lång är den? Är den 30-40 sidor? Båda är ungefär 40, va? Ja. Ja, exakt. Och i Proper Dope Lady så är utspelar sig kanske sex sidor inne på själva Sotheby's... Ja, exakt. Och... Det är väldigt snabbt ja, över. Vänta, det är... Ja, det är väldigt snabbt över och det är just det jag besvinner på. Den där, den där dynamiken när man, som man skulle vilja haft som Fleming är extremt bra på att skriva kommer inte alls. Uh, ah. ja, jag förstår jag kan förstå varför han är var missnöjd med den. Um... Ja, men det är väl ju också... Med Octopus är lite som är mitt problem att jag finner man inte Dexter Smythe och hans bakgrund och hans historia fascinerande, då kommer man ju inte gilla novellen för det är det som är novellen ja. ehm, och också att det det går väldigt, väldigt fort på slutet det är bang, boom, tjoffle, nu är han död hej, tack och hej lite, lite den känslan får jag Ja, jag håller inte riktigt med där, men vi Nej. kan... Eh... Ja, att jag för en gång skull sätta en två på någonting. Jag har inte gjort den. än så länge. Ja. Du är eh, väldigt hård. Ja. Hård mot eh, den litterära bonn, för en gång skull. Nej, nu kommer Burikard börja såga. Ja. Eh, med det sagt ja. så tycker jag att vi går över till filmen. Eh, Pre-Titan då. Eh... Och ja, den som vill börja såga, hylla någonting, får göra det. Bra, kort och gott. Jag tycker ni är bra. Den sätter stämningen rätt bra. Det är inget överdrivet fysisk action för mor. Det skulle ju se konstigt ut. Men jag tycker det anpassar bra i. i var är någonstans? Kuba eller Mexiko? Eller vad är ja, där? du föreställer Sydamerika i alla fall. De ja. tänkte vara Argentina ja. men jag tänkte att det är Kuba. Jag tänker också Kuba faktiskt, men det, det sägs ju ja, inte. Det ser ut som Kuba. Ja. Alla ser ut som Fidel Castro liksom. Men <laughs> nej, jag tycker, den, jag tycker den, är, den är bra. Jag tycker hela den, här, hela den här filmen har en ganska skön seriös ton som jag gillar. Alltså grundtonen. Sen finns det ju många saker som är lilliga i filmen, men tonen är ganska seriös tycker jag. Mm. Ja, men just Preetiton är liksom den är ju ganska jordnära. Om man säger liksom att, eh, att bond ska infiltrera det här. Plantera en bomb och sen ta sig därifrån. Det är en ganska enkelt upplägg. Så går det fel och så har de... Ja, det där planet är ju lite extravagant kanske. Men det är ändå en, en bra liksom mix av lite bondhumor. Lagom bondhumor. Och lite jordnära och så där. Jag tycker också att den är bra. Alltså. Ja, det är ju en... Alltså, ska man visa en... Om man visar en standardformulär 1 av Bond-Pretitle så är ju Octopus ganska bra att visa. Ja, verkligen. Liksom, den, den följer ju mallen på ett väldigt... Alltså, om man ska visa vad är en Pretitle liksom. Om man ska definiera det, om man ska ha en genomgång för alla delarna i en Bond-film så är ju Octopus ganska bra att, att använda. Ja, så alltså, ibland när jag ser Pretitle, eh, vilket jag i och för sig inte kände senast nu, men att det här AcroStar planet är ju... Ja, man får ta det för vad det är. Jag stör mig inte på det. Men det är ju lite sådär. Lite fånigt får man säga. Att det är ett jätte, jätte, litet flygplan. som kommer ur en häst tillbaka. Liksom. Men det är ju det som tar ifrån. Det lilla jordnära som finns tycker jag. Men, men just. Just actionscenen. Eller actionsekvensen När planet flyger. Det är ju det är faktiskt jäkligt bra filmat. Ja verkligen. Det, är ju, alltså, det känns ju som att det går jävligt ja. fort. Säkert gör också eftersom det är ett ganska snabbt plan. Men jag gillar det. Jag tycker det, är, det man ser att det är gjort på riktigt liksom, när man ser planet. Jag det här det... är ju tycker jag är ganska tydlig, är det tydligt. Det är Roger Mores Little Nelly. Mate. Absolut. Det är, det är ju hans motsvarighet. Ja, Så alltså, jag tycker det är bra. Jag tycker just acrobatic inte alls får. Jag tycker det, det spelas ju väldigt seriöst på det viset att det, det passar in och det, det utvecklas. Ja, men det är precis. Jag menar. Jag menar att, liksom att det är inte fånigt. Alltså själva, om man tänker idén i grunden att Bond rymmer från den där, den där basen och just den lilla grejen att han tar sig därifrån för att han har ett litet, litet, litet flygplan i en hästtrailer är ju fånigt, mm. men det görs väldigt, väldigt bra. Alltså utförandet är ja, väldigt bra i förhållande och, till det. Och idén. det är också det att jag tycker att den här sekvensen sätter väldigt mycket bra tempo för filmen i sig, för det är väldigt högt tempo och det är väldigt lite som är onödigt utan det utvecklas som nästan organiskt det kommer kom framåt, framåt, framåt kommer matchen, det går snabbt, sen över och eh, det är riktigt bra utfört och det är, jag tror inte är ingen slump att John Lennon, som det här hans favorit pre-title-sekvensen, gjorde för det är verkligen typiskt bond på ett bra sätt. För mig är det här tveklöst Roddy Moores näst bästa pre-title. Ja. Jag vet inte hur jag ska ranka det men den är väl en av de bättre i alla fall tror jag. Ja, det får man nog säga. Den ligger ju på över halvan av Mors uh, inledningssekvenser. Det det man kommer ihåg så där mycket i efterhand kanske. Men när man väl ser den så tänker man alltid att jäkla, det här är bra. Det, är gedigen. det är gedigen. Ja, precis. Den är alltid bättre än vad man kommer ihåg att den ska vara. Ja, men, precis, faktiskt. Precis. Man blir alltid förvånad. Ja. <laughs> det är bara, jag har ett enda, ett enda egentligen problem och det är att jag gillar inte punchlinen när han Nej. kör in med planet på en bensinmark Jag tycker de skulle klippt till förtexterna Liksom i exp explosionen Av uh, basen där det Hade varit en snyggare övergång Än den där lilla halvlama punchlinen Men, men nu är det Roger Moore Då måste vi få med ja. minst 79 Roger moore i varje film Ja, jag vet <laughs> Ja exakt. Fast sax saxofonen som inledde låten Hade ju inte direkt passat <laughs> Nej, det är sant faktiskt ja. men, det, är en, det är en annan ja. grej. Det hade sett väldigt konstigt ut oh. <laughs> All time high på det liksom Ja. På tal om den ska vi ta och gå över till låten och, och main titles, förtexterna Jag kände att vi var klara där Ja, vi tar och lyssnar lite på låten Ja Ja, jag, vill in, jag vill inte börja. Utan, nu får jag vill du börja? Det. Jag vill, nu får du börja? Jag, vill bara, jag, vill bara, jag fattar med kort. Jag fattar mig kort och säga att det här är all-time low. Den är så jävla usel. Alltså. den är riktigt, okay. riktigt dålig bara. Den känns så jävla smörig. Och den känns så. Nu tar jag fram storsågen Men alltså, det, det är, det är, alltså det är smörigt. Det är. Eh, då tycker jag ju liksom sloganen för The Spy Love Me är mycket bättre att ta med sig som bondseriens slogan. Nobody does it better alltså, istället för all time high, för den här är ju också lite ansedd och en slogan för Bond. Jag tycker det är så jävla smörigt och sekt. Det här, det här är apropå kinaisten som inte, ja, som sjöng lite mjäkigt. Det här är mjäkigt som <laughs> Ush, vad dåligt det är. Du nämner den där saxofonen, och alltså, saxofon är ett av mina favoritinstrument. Men efter att ha lyssnat på den här låten Då vill jag bara leta upp enda jävla saxofon i världen Slänger den på en hög och tända, tända på Och bara skriker, det var ni som gjorde det här jävla ljudet ja, jag Men jag tycker saxofon också är ett av mina favoritsam När det används på rätt sätt ja. Och inte liksom gör Alltså jag, jag kan verkligen föreställa mig Jag vet inte, Roger Moore bada skumbad Med den där saxen i bakgrunden liksom. Men det är, är ju just det Åh. Alltså. Oh. gränt Ja, okej okay. Håll nu. Jag håller med. Den här låten är smörig. Den är inte så bondig. Den är sjuklökigt producerad. Ja, det det. Men den är ganska bra. Och jag tycker den har en del snygga melodier. Så jag, Nej. jag kan inte bajsa på den här låten. Jag tycker att den är ganska bra. Visst, jag kommer aldrig sätta på Jag sätter aldrig på den hemma som jag gör med, med liksom mina favoritbondlåtar. Den, den är verkligen... Någonstans och simmar runt i mitten träsket. Eller lite lägre kanske. Men <laughs> det, nej det är ingen dålig låt. Den är bra skriven. Och jag tycker att ja, hon sjunger låten okej. Okay. Eh, hon, hon, hon, hon, hon passar låten. Eh, för att den är lite så sådär i 80-tals. Eh, men det, det finns någonting i den som ändå som ändå är... Nej... Nej Otto, det, jag, tycker alltså, att, ne att, ne att, jag tycker den får oförtjänt mycket, den får kritik för att för produktionen av den och, liksom, men den, det finns mycket snygga melodier om man är villig att lyssna En sak bara innan Emanuel säger sitt att eh, alltså, jag kan ge dig en sak Rickard det är att melodierna, de fungerar rätt bra som jag kommer att prata om sen i musikavsnittet att det, det, låten fungerar hyfsat bra i filmen och det, den är fin så, men alltså att hon passar låten, ja Låten är dålig och hon, hon, dålig. hon sjunger inte dåligt passar. men det är liksom det är, jag, tycker, jag tycker hon sjunger dåligt jag tycker verkligen inte hon sjunger rent knappt jag tycker inte det, är det, jag tycker inte det är men det är en bra låt du kan ju jag vet inte fram eller fram mandelklubben eller bjuda över grannkärringen men det är, är lite så alltså det, det passar ju verkligen Roger Moore i ett film. Ja slutet. det är ju det det är ju ja, en gammal så att, gubblåt ja, liksom. sen passar ju filmen så du hjälpte med för <laughs> Någon vecka sedan ja, Vad va, va håller ni på med Passar filmen fan? Ja, men det, det är inte jag Bond men, Ja exakt, det, det, det passar filmen Men det, det, det betyder ju bara att Roddy Moore inte är Bond Nej exakt, det här, i, det här, i den här filmen Här börjar ju verkligen ja, men jag, sa, jag sa det Jag sa att den är inte jag sa det. Den är inte Bondi Men som låt betraktat så, Tycker jag inte att den är dålig Som låt tycker, betraktat. Jag, jag, jag tycker jag, den här låten är den här låten är den låt av alla bondlåtar som mest skulle passa under typ... När man spelar bingo i bingolotto så är det så här... Bertil 65, 65 man en time high i baklund, bakgrunden. Ja, typ. liksom. Det känns som Bingolotto musik ja, för mig. Jag vill bara säga några korta ord innan Emanuel kommer med de sista dräpande. <laughs> Han kommer aldrig få <laughs> säga någonting. Ja. Nej men, för jag utvecklar inte så mycket, men... Ni har ju sagt det mesta med den här låten. Den verkligen, alltså lyssnar man på den så drunknar man ju ost på grund av dess ostighet. Den är ju bara så, så extremt medioker Den är inte liksom absolut sämst i serien för det finns ju några låtar som är sämre. Men den är ju absolut liksom bland de 4-5 sämsta, helt klart. Eh, den är bara så enormt smörig på ett så vidrigt sätt. Om du får en manel. Ja, med, för nu blir jag arg. Vad vågar du säga egentligen? Ja, jag vet, ja jag men jag har alltid tänkt att den här låten typ spelas på en, en pensionärskryssning. Typ Cinderella till Maria Hamn. Eller att den spelas på ett ålderomshem i Nybro eller något sånt där. Det är där, <laughs> Ja... <laughs> Varför just Det är som du? den där saxofondelen, <laughs> hennes så här, röst. Ja, det, det är tråkigt helt jag vet Jag har alltid tänkt på min mormor när jag hör den här låten. Det är som... Ja, det hade bättre passat Att jag view gjort var kill nästan känner jag När bonde är ännu äldre För som det är nu så går det inte ihop Med filmen i övrigt Men just den instrumentala delen har jag som inget emot Speciellt inte när Barry använder det senare filmen Där tycker jag det passar väldigt bra Men just i titelsekvensen så är det Väldigt nära att somna till när man hör det För det är extremt tråkigt Utfört, det är en tråkig text En sån är tråkig Och just ja, den tidigare nämnda Stratifondelen är också oinspirerad och det tillsammans med Binders förtext som jag kan smyga mig in på redan nu är Gör att det här är en av de minst minnesvärda eh, titelssekvenserna överhuvudtaget För det finns ingenting som är intressant att titta på heller Jag menar när den låter varit tråkig tidigare Typ Moonraker Så har det ändå funnits någonting att hänga upp sig på Här är det tjejer som halvnakna i halvnakna lila, i lila färg Där det kommer lite laserstrålar som åker runt på obekväma ställen på tjejerna det är, det är lite smärtsamt. Det känns smutsigt ja, det är... att kolla på det. Alltså, alltså om, ja. om låten utstrålar höftlighetsoperation så utstrålar förtexten <skratt> sömnmedlet man behöver så... innan operationen. Men, men, jag tycker ändå, men jag tycker ändå, nu ska jag försvara förtexten lite, de är ändå vackra. De är tråkiga, de är menlösa, men det finns någonting estetiskt som jag gillar. De är inte bra, men de är, de är inte liksom nej. helt kassa. Alltså nej, det är så taffligt gjort. Morris Binder sa att han vill inte ha en exotisk pretal, han ville ha det lite nedstämt för att de skulle sen gå över till Östberlin därefter, men det hade lyft som vi hade fått lite färger en elefant någonstans en kanske snabbel. någonting spännande <laughs> typ ja, men jag, hade, jag, jag, hade gärna, jag hade gärna sett en You Only Live Twice liknande indisk smak, eh, indisk flavored main title liksom. så är ja, det. För, här, för mig sa han ju två val, antingen går han liksom all in india eller så gör han eh, en Diamond Forever fast med Fabric Ege istället. Ja, och nu får vi istället... Jag ser med Morris Binder som var lite knubbig, och lite gammal smyger runt där på de här halvnartna tjejerna oh. och bara tänker att det här är bra. Det är Det, är bra. det är bra material jag levererar. Oh. Så som det är så är det, det är tråkigt rent allmänt och det sätter nästan prägen för hur hans uppkommande verk i 80-talsfilmer kommer att vara, tyvärr. Ja, men just, ja, men just det att det ligger liksom en tjej eh, naken... Så visst som är liksom armen över brösten med en pistol. Och så skjuter pistolen ut en liten laserstråle som vrider upp. Och så blir det 007. Wow. Gud vad smart. Uff. Det är så. Alltså, jag, tycker, jag, tycker, jag vill slänga ut stora sågen i den här titelssekvensen. Och säga att så är det nog den sämsta titelsekvensen tycker jag. Jag tycker den är riktigt dålig. Ja, Ja, definitivt. Men oh, ja, ja. det yeah. finns de som är sämre. Nej, jag tycker inte det. Jag skulle nog uh, inte, det hittills, nej. Ja. Ja, vilken då vill jag gärna? Ja. Ha. Vilken då? The Man with the Golden Gun. Nej, nej. Det är ja, den nu. är bättre. Men den här, alltså jag tycker den här, den här om, jag, om jag bara spontant tänker på de som kommer så ja, kommer jag få svårt att hitta någon som är sämre. I alla fall mycket bättre. Ja, den är inte bra, men som sagt, det är någonting där som jag ändå tycker är. Det finns några, ändå några bilder om jag hade kunnat på väggen. Så såg jag inte riktigt med den. <skratt> Nej men alltså, du har, du har någon förkärlek. Det var erkännande Du älskar Roger Moore, Emil. Det ha oh, på väggen. här skulle jag vakna upp med liksom drömmardrömmar, herregud. <skratt> mardrömmar? Då skulle man ju vakna upp som Dalton gör i Lice to kill ju. Han står den där jättefisken framför sig. Åh, oh, shit. Jag blir upprörd alltså. Nej, men det tycker jag är intressant ändå med, med hittills vad vi har tyckt om Morris Binder han brukar ändå anses vara en av de här grundpelarna i Bonn, ändå som en av de som är mest hyllade, men vi har aldrig riktigt speciellt uppskattat hans verk ändå visst han har gjort och han gjorde bra saker på 60-talet men efter det så tycker jag att hans verk varit snabbt mediokra och tråkiga alltså nu, nu ja, nu i 80-talet så blir det riktigt oumbärligt nästan jag menar jämför med, med de andra som också har gjort för Så är det ju kanske lite skevt. Att Binder är den i särklass mest tydlade. Samtidigt så. Tycker jag ändå kanske överlag. Att ni är lite väl hårda. Men jag, tycker, jag, tycker han, jag, jag såg han inte för att han är Morris Binder. Jag såg för att jag tycker det är dåligt. Men jag, jag tycker han ska ha mer cred för Gunnberg. Ja definitivt. Än jag tror det hade tjänat på att ta bort honom från någon film. Någon gång på 70 talet Och låta han komma tillbaka och vara lite kreativ igen. För ja. han gjorde varenda film från Thunderball. Till License to Kill. Ja. Och det varit det samma sort. Kolla på John Barry till exempel. I och för sig John Barry kanske är bättre på sitt arbete än vad Binder var. Men ja, samma. Det är lite samma grejer. Men jag tycker, ja, jag skiter i vad jag tycker. Eh, vi, vi kör vidare. In i Berlin, sa vi. Och eh, ja, vi får träffa 009. Det här tycker jag är bra. Det är riktigt bra. I, i clown direkt. Kanske filmens bästa scen. Två Två dubbelnoller. Två dubbel i clown direkt i samma, samma film. Det... Det, är det är någonting kusligt med att se en clown bli jagad genom en mörk skog. Ja, verkligen. Alltså det är, ja, men det, är det. det är grym setup för filmen, måste jag säga. Jag älskar, jag älskar, det, det kommer genomgående för nästa film och filmen efter det. Att de tre filmerna, Octopus, Evil, Evil, och The Devil, har i alla fall i mina ögon någonting. Vad ska jag säga, att de känns som en trilogi på något sätt. Lite samma fil har de eh, allihopa. Det här åttitaliga kalla kriget filingen Som inte får Your Eyes har. Och verkligen inte License to Kill heller. Att de, de känns väldigt bearish musik. Är väldigt lik eh, varann. Det, det, känslan är med Det är mycket. man har säkert mer koll på det. Att det är samma crew som jobbade på de tre filmerna också. Men det, de känns väldigt lika. I, I färgen, i känslan liksom. Jag tycker det är, det, är, ja, det är genialt att det är tyst lite i början. Och sen. När han springer på, ja, om det är Miska eller Griska jag har ingen aning om, men när musiken kommer igång att den väntar lite mer, det är väldigt effektfullt. Så ja, jag gillar det, jag gillar det. Skarpt. En, en grej som jag tänkte på när jag såg filmen som eh, kommer först här, det är att filmen har flera bra ja, jumpscares får säga. Ja, verkligen. Först är det här med, med tvillingarna. Den är jävligt eh, snygg. Ja, faktiskt. Jävligt bra scener överlag, som ni säger. Mm. Skitbra. Ja, verkligen. Ja verkligen. det sättet som tonen verkligen att det är ibland skrämmande och bitande seriöst, ibland lite mer lustigt. Det är, jag tycker jag är väldigt bra och nästan inte perfekt, men nästan till perfekt mix av just de där blandningarna. Det skapar en väldigt bondig känsla i den här filmen som jag inte alls tycker fanns i Four Horsemen. Det är som de har varit en satt tonen här mellan det lekfulla och det seriösa. Ja. Jag tycker ju o Octopus är mer bondig än Four Rise Only men Rear's kanske är lite bättre i rent kvalitetsmässigt men eh, jag vet inte det, det är någonting jag gillar med så att det är den där blandningen som du säger Det enda som jag stömer lite på med senare om jag ska vara lite kritisk det är att eh, 009 verkligen inte verkar vara en 00-agent ja, Det måste ha hänt någonting väldigt seriöst för att han har tappat fattningen så pass som han gör här. Det måste verkligen ha gjort det och det gör mig intresserad på ett sätt att man börjar tänka på det men samtidigt, vad fan håller han på med Ja men... Ehm... Ja men, det är, ja men precis som du säger, det är skrämmande och det är otäckt verkligen just hur han flyr därifrån och det är, det är sällan man känner den här, verkligen skarpa känslan av seriositet i en Bondfilm som det faktiskt är här. Genuint spännande. Ja verkligen. Uh, ja. Men då åker vi till London och kör uh, M-mötet som kommer där efteråt. Den första frågan man ställer sig är ju varför att, varför en assistent ska ha en assistent. Uh, <laughs> <laughs> ja varför är Penelope Smallbone ens med i den här filmen? Jag fattar liksom inte alls. Ja, det är bara, det är bara att visa ännu mer hur gammal Bond och penne börjar bli. Lite tragiskt. Ja. Och hur hon, mm. hon suckar när Bond går det för. Alltså hon liksom... Mm. Ja, det är ju så konstigt. Ja, Ju mer att hon borde hon ju mer varit Roger Mores. Liksom... Ska jag gå och handla liksom åt en hemtjänst åt Roger Moore liksom. Jag hade ju passat bättre. Ska farbror ha en kudde? Ska farbror ha en till mandelkubb och lite all-time high kanske, jag vet inte. Det är... Alltså det är fortfarande en film kvar. Tänk hur många Roger Moore är gammal skämt vi kommer hinna med. Mm. Jag drog ju ett i liven Let Die redan så att det, ju... <laughs> det kommer bli mycket kan jag säga. Oj, oj, oj. Oh. Annars tycker väl jag att det är. För vi snackar väl inte så mycket om det i senaste avsnittet, tror jag. Vad vi tycker om Robert Brown som M. Det är, det är första gången han är med som M nu faktiskt. Ja, ja exakt. Det är första, första gången som han är M. Men ja, så därför tror jag inte vi kommer in så mycket på det i förra podden. Så vi kan väl ta det nu. Jag gillar honom. Han passar, han passar verkligen de här, som jag sa, de här tre filmerna och Lives Han passar väldigt bra den här slutet på Kalla Kriget. Han har något, jag vet inte När han pratar så har han något väldigt dramatiskt mm. Över sig Jag gillar det. Alltså han är, ju, han är ju bra, men problemet är att det är, han, ja, han bleknar ju lite gentemot Bernard Lee. Alltså, det går ju inte att göra så mycket annat, men alltså, han funkar ju jättebra, det gör han. Ja, han syns väldigt mycket no-nonsense i honom, han sätter verkligen Bond på plats. Han verkar inte ha någon särskild respekt för Bond och arbete till skenar mot Bernard Lee som utvecklar en typ av vänskap med Bond under, filmen Strong, eller under filmerna Strong. Han, han, han, han, han gör inte så mycket med rollen Det finns inte så mycket att göra i de här filmerna heller Som M men Han placerar sig definitivt längst ner som M, Av de som har spelat M Men han gör ändå ett bra jobb Ett helt okej jobb i de här filmerna är med i Alltså jag tycker nog Jag tycker inte han är Jag tycker inte han är redan näst bästa av, av dem han har fattat Nej, nej, nej efter Det håller jag inte med om jag vet inte, jag tror kanske en som är med gymfärdningen han som är assistenten eller som följer med Bond på Sotheby's. Han gillar jag. Yes, jag skulle precis säga så härligt karismatiskt. Jag satt och tänkte på han. Han är så grymt snygg mm. snubbe, han är ju riktigt riktigt Han är ju skön. På. Jag gillar Jim Fanning. Ja, faktiskt. Han kommer komma högt upp på min topp 5 bästa sido ja, han har ett inbjudande leende på något vis Ja, han känns som den, han känns som den Oh, han känns lite. Han är lite lik om man tänker efter. Han är lite lik Morton slumber. Han skulle, kunna vara, han skulle kunna vara. den normala slumberbrorsan, Jim Slumber. liksom. Och ja. på med. Ja, det det <laughs> känns ja, Han är. Han är själv. jim kommer. Du gjort en goda sen kväll. Har de liksom fullt med honom känner jag. Det som. Ja. ja. ja. Manuel du eller så. Åh här Åh. Tid för pedofili. Åh. Uh. <laughs> oh. Nej men det, jag har inte säkert mycket att tillägga, tycker ni har sagt nästan om Robert Browns man. Eh, eh, Och därför så tycker jag att vi istället snackar om Sovjet och lite stort i som en viss man har på ett möte. Uff, vad det är bra. Oj, det är väldigt oj. bra. Ja. Det är också, oj, oj, oj. Det är också otroligt snyggt det där mötesrummet. Mm. Så det, är såna, oh, det är riktigt kanadamklaspar på där alltså. Ja, ja, verkligen. Verkligen, ja. Ja. Är det Lamont som har gjort det va? Ja Peter Lamont han var nog aldrig Så bra som han var i Octopus Han kändes verkligen inspirerad Och riktigt ståtlig i hans verk här. Jag tycker det är det är lite Can det är ju den film utan Ja kanske, kanske Casino Royalsan också Men Octopus efter Can Slut i serien det är det ju den som är mest Lik canadien, tycker jag då. Ja alltså det är klarar på att i Bleknad Får göra det många av kulisserna Så är det verkligen påtaligt och snyggt Och glamoröst här det är en internationell prägel Ja, det är internationell klass på det Ja, verkligen <laughs> ja. Sen när man hyllar det så vill jag fortsätta hylla Steven mm. ja. Fan bra, ja, det är, första Det här kan ju vara Det här kan nästan för mig vara En av seriens bästa första halvtimmar alltså. Jag tycker det är, det är riktigt bra är det? Ja, alltså det är ju alltid det att General Orlov, man tror att han är med Mycket mer än man faktiskt är med vet, Han kanske har en kvart sammanlagt i filmen Om ens det ja. Men han ja. lämnade ett så otroligt Påtagligt uh, impression i filmen. Han är verkligen, alla senare med tar han verkligen plats i. Och han är skrämmande, han är intensiv och han har en agenda som är tydlig från första sekunden. Jag gillar honom. Ja, jag tycker det är så roligt när han blir tillsagd och så ner. Först då han domderar som en galning. Liksom. Ja. Och sen när han blir åtsagd och sattes ner och tjurar som ett litet barn. Ja. Men jag älskar också att jag älskar, det, är lite, det är lite inkonsekvent också att de pratar engelska Det är för gör många i bondfilmer men att de pratar engelska på ett ryskt möte men sekreteraren svarar da när det ringer i telefonen det tycker jag är lite fördumt vad ja. de byter det Det är inget man kan störa sig på men det är, det är typiskt det är det. Ja, men det är, man får Jaja. föreställa sig att de pratar ryska bara. Ja jag vet jag vet jag vet det är också gillar att, och det är, ju väldigt, det är ju väldigt medvetet från producenternas sida, att man, man vill inte liksom utmåla Sovjet för, liksom som, som skurk eftersom det är en ja, potentiell marknad. Utan det är väldigt tydligt att Google finns som en motpol till Orlov. Mm. Ja, man gillar, ju, man gillar ju Google. Fast jag gillar Orlov också i och för sig. Men... Jag vet, men det, det är väl ganska snyggt ändå. Jag tycker det, ja. jag tycker det är intressant att man, att, att man ändå inte gör det så himla svart och vitt. Vilka ja. som är onda och goda utan att det ja. finns lite liksom... Ja, inte bara att Google är motkull utan att Sovjet överhuvudtaget egentligen inte inblandar. Han går ju liksom ry bakom ryggen ja, på sovjetiska staten. Exakt. Ja. Han, han kör ju sitt eget race liksom. Ja. Det är ju på bra karaktärer. Det här är ju en av filmerna i serien med mest färgstarka karaktärer tycker jag. Jag tycker att nästan alla är väldigt, väldigt ja, färgstark. Ja, välskrivna ja. karaktärer. Verkligen är ja. väldigt bra arbete just på manusidan. Med alla inblandade. Jag reagerade på det nu när jag, nu när jag såg då, att alla, nästan alla karaktärer är väldigt intressanta och roliga. Liksom. Ja, och det är en tät handling, bra dialog. Det är som allt man sig egentligen från hur en bondfilm ska vara strukturerad. Ja, ja definitivt. Uh, och uh, sen är de med även i uh, konstförrådet där. Och, uh, vad va fan heter han? Uh, Lenkin. Länken. Uh, men uh, Lenkin också är jäkligt uh, stark på sitt sätt. Uh. Ja, han är ju han är med i TLD senare, Living Daylights, då när uh, övervakare i början av filmen. Han blir ju nedstoppad ja. mellan två, ett par bröst. Mm. Degraderad Inom den ryska hierarkin ja. <laughs> Jag hade tänkt på att det är samma snubbe Nej, inte jag heller Han hade gjort det eh, han, fick, han, fick, han fick för övrigt rollen i de här två filmerna För att hans fru gjorde kostymerna till samtliga 80-talsfilmer eh. ja, ja. jag, jag tycker att det nu är lite intressant man, för Han, han är med i två filmer Och ändå så minns jag honom så extremt Jävla mycket på han är med så kort stund, men han, han har gjort ett så stort intryck hos mig och i mitt bondhjärta. Jag vet inte, är det. Oj, oj, oj. Vill jag hänga upp han på väggen, en bild på honom? Ja, ja faktiskt. Jag vill bara ösa kärlek över honom nu när jag har chansar. Jag har aldrig tänkt på honom någon gång utanför filmen. Ja, jag älskar jag älskar honom verkligen. Oj, oj. Han kan vara så jäkla, så jäkla god människa bara. Bara på de två korta, korta skvansrarna. Han blir alltid utsatt också, det är som... Det, det blir alltid lite ja. fel för honom <laughs> Man tycker synd <laughs> Ja, precis ja, det, det, är, det är så härligt, det är så härligt oh. Han gör ju sin grej bara Och så blir han tagen av Sovjet i Octopus Och så blir han, ja, vad nu blir Om man blir kvävd eller vad nu <laughs> håller på att bli Living Daylights, det är lite, ja, lite trist där Ja, det är det verkligen Han borde få komma tillbaka och spela en normal roll Om han lyckas med någonting Ja, oh. tragiskt människo är det Om han lever Ja, det tror jag tror han lever Ja yes. <laughs> Ja, och här börjar ju hela den jävla äggsosan ägg, ägg, ägg hit och dit mm. som jag vet att en viss Rickard aldrig har förstått. Ja, men, men, ja, men ja, den här gången orkar jag inte ens försöka hänga med, men det, ja, nej, jag fattar fortfarande inte riktigt äh, på liksom... Man måste verkligen, man måste, eller jag måste det, jag måste verkligen sitta och tänka och bara såhär hålla koll på Okej, okay, den är fejk, den är på riktigt, nu har han sönder den. Oh, och någonstans där så, kors, så kopplar det liksom inte riktigt i min hjärna. Så jag har lyckats fatta egentligen vad, vad som händer. Men jag har tänkt, jag tänkte likadant. Jag tänkte så här: så jävla krångligt är det ju inte nu när jag skulle se den här filmen. Och så tänkte jag, nu ska jag tänka liksom på hur, hur det är upplagt. Och, ja. det, det, det, och sen så, det är fan med krångligt. Jag ja, men, ja ny, nyckeln till att. Nyckeln till att förstå det här, det är ju att inte tänka nej, det är på det, det, det, det, är taget, det att bara acceptera man det. Då man För börjar man tänka på det, då, ja ja, då är ja, man kört. Ja, då är kört. Jag, jag blev så jävla, jag, fan, vad fan, jag, ägget har varit med i två scener och jag är helt borta redan. Det är så här, vad fan, det är inte, så mycket, det är inte så jävla svårt i ett ägg liksom. Men det är, nej, usch, det, där är, det, det, det är inget jag störs av att jag inte vet hur det ligger till. För man fattar ju ändå filmen, men det, det är fan inte lätt alltså. Ja, men det jag frågade tecken över, det är 009 i början. Han springer därifrån med ägget, men det är kopian han har. Och vad var då hans uppdrag? Ska han originalet, och i sådana fall vart ifrån Och varför ska han ta med, ta med det tillbaka till England? Ja, vad fan? Det är den där jag på. I övrigt så tycker jag det är rätt, inte självklart, men det funderar i alla fall. Men just den där första biten, ja, ja. Där, varför ska 009 ha ägget från första början? Det säljs väl på Sotheby's, det riktiga säljs på Sotheby's, eller hur? Ja. Och, vad, och det, det, det är väl det riktiga han snor? Eller är det en fake han snor 09 tror han snor riktigt då. Men det är det inte. Mm. Så att Bond, Bond byter ut det riktiga mot fake på Sotheby's. Fejket, så, att, så att Kamal Khan får en fake. Ja, exakt. Ja. Det är det jag är med på. Så att han, 2009 tar med sig fejk-äget, det är det de står och tittar på i mc mm. Sen tar Bond så tillbaka så, det till visst, London. Han blir tillsagd att lämna det i London. Men han tar med sig det till Indien. De spelar med det mot Kamal Khan. Kamal Khan får sedan tord på det riktiga ägget och Orlov slår sönder det sen. För att Orlov, tror att, Orlov tror, tror att det är kopian som har blivit stulen. Just det, ja. Härligt, härligt. ja. ja det går att lista ut i alla fall, till skillnad från Diamonds of Forever jävla historia. Orlov är ute och cyklar helt enkelt. <laughs> Jag vet, det är lite fråget, ja. Är för första gången som jag verkligen försökt att hänga med och verkligen, ja ah, men nu ska jag kolla på allting. Då var jag helt säker på att jag hade tappat bort mig någonstans när Olof sl slår sönder det riktiga eget. Ja. Då tänkte jag, men vad slår han sönder det riktigt för? Ja. Nej, nu, nu, nu har jag packat upp här. Äh, ja. Jag måste ha tänkt igen. det. är det saker när man ska För... titta på bond, är inte tänker. Ja, jag vet. Men ja, tittar du... man på Kamal Khan, när Orlov står sönder ägget, så ser man att Kamal Khan så här gör en min ja. som, som visar att fan... Men det är ju, ju riktigt ägget som bond har, och det vill det han spela med. Men det jag tänker mest på, det i slutet sen när Orlov byter ut eh, alla diamanter mot en bomb på tåget. Han lägger i sin baklucka. Vad gör han då med alla ryska värdefullheter? Vad, vad är hans tanke med dem att lägga dem i bilen, ska de behålla dem och sälja dem själv Säljer de på nytt. Ja, han skulle göra det, men ja. det, det görs aldrig tydligt det är bara för lite extra cash Om liksom. ja. han ska bo på sin södra. ja, för det är det som enda jag reagerar över som är lite struligt, varför ta nu ut den och vad ska han göra med grejerna, men ja visst, jag köper det annars eh, Sovebys aktionen är väl lite mer så som jag hade velat ha haft det i, i novellen ja. lite mer lite dynamik karaktärer som spelar tillsammans och det bara blir härligt. Ja, det är liksom rolig dynamik mellan Bond och just. Uh -huh. det. Ehm, uh -huh. det liksom funkar och det, ja, det, känns, det känns som att Bond passar i den miljön. Ja, verkligen. Och vi, får vi får se Kamal Khan och Magda för första gången. Det är liksom det är där, den nu börjar det liksom stå liksom sakta nystas upp. Bond driver upp priset bara för att se hur långt kammal karn går. Det är, det är skillnaden mot hur det är i novellen då Bond är passiv under hela tiden. Här är han ju verkligen aktiv att göra någonting med handlingen. Och det är typiskt att han att reta upp fiendet direkt från början. Det är klassigt. Ja, men nu åker vi till Indien tycker jag. Eller? Ja, jo, ja, det tycker jag med. Vi drar dit. Eh, och får höra Bond-temat? Vad, vad, vad tycker vi om det alltså? I fan, säger jag. Ett lågvatermärke. Ja, men det, fast det är någonting, alltså det är ju pajigt. Men... Ja. Man, man, skrattar, man, man skrattar åt liksom, för att det är pajigt och det är lite kul och lite dåligt och lite men ändå kul. Mm. Ja. <skrattar> jag, jag skrattar inte för att jag tycker det är kul. Jag, jag skrattar lite jag menar, lite. Jag minns inte riktigt vad det var vi sa att vi gjorde exakt samma sak åt för några filmer sedan. Men det var något skämt som man, man fnissar lite åt, det, men det är inte så här jättekul. Men det är lite där, liksom, herregud ja, men ändå lite ja kul. Det är det är där, det förstör jag inte. Det är bara, det är, det är där. Men det görs ändå seriöst på något vis, som att han spelar den lilla snutten där, bara så att Bonska vet vad man är. Det funderar. Det är inget jag vill se igen. Men det är, liksom, det är inget jag stör mig på, överdrivet mycket. Det är en av de sakerna, minst när jag var liten och så den första gången som att ja det här det här är roligt. Jag typ spolade om det, tittade om det bara. Ja, det här är fortfarande roligt. <laughs> Still funny. Ja. Tyvärr så är det ju två lågvattenmärken på rad, det är ju dels det, men innan det, så alltså, varför i helvete ska de filma Taj, taj Mahal? Alltså, det, det gör mig bara så jävligt förbannad. Men det, är ju, ja, det finns ju ingen, ingen, ingen, ingen anledning att göra det. Ja. Nej, det finns ju nada. Nada anledning till det. Det är liksom, nu, nu är vi i Indien. Det hade i för sig varit exakt lika klart att vi var i Indien om vi inte hade filmat Taj -mahal. Men eh, vi måste filma Taj Mahal för att det är samma sätt. Vi måste filma Eiffeltornet när vi är i Paris och vi måste filma Golden Gatebron när vi är i San Francisco. Så att det är, ja nej det är, nej jag tycker det är lite, det är inte ens nära eh, Taj nej. Nej. nej det är ju inte Jävligt det. Jävligt efterblivet är det. men vi drar till Lyon och så visar vi lite bilder från Eiffeltornet, ingen märker något. Ja men exakt, exakt. Jävla stolpskott. Ja men det är verkligen det är så här. Men annars kanske inte publiken fattar att vi är Indien. Vi slänger in ett litet shot bara. Det, det, det, det, ah. det blir bra. Ja. Ah, ah. ah, det är så dåligt. Ja, är faktiskt. Ja, ja, ja. Men sen. Eh, sen efteråt i alla fall. Sen. Eh, jag hävdade mycket om tidiga avsnitten. Och nu säger jag igen. Hotellscener är alltid bra. Bond checkar in på hotell igen. Vi får se det. Mm. Det är bra. Jag gillar det. Jag gillar Bond på hotell. Ja. Jag gillar att Bond kikar in på det. Ja, De senare är alltid bra. Bond och hotell hör ju ihop. Men jag tycker att man får inte liksom tappa bort. Det är liksom, Det är kul att bara, även om det är en kort scen att se Bond resa gå in på hotellet. Liksom, inte bara att det klipps från en, liksom, ett, ett, ett rum, en liksom, location inomhus till en annan location inomhus utan att man liksom får se lite av resan så att man fattar det vad som händer och att Bond går in på hotellet och checkar in, det gör att vi liksom fattar vad Bond är på väg, liksom rent miljömässigt Ja precis, ja. vi får su supa in lite miljö, för problemen de senare filmerna är ju, precis som ni säger att det går för snabbt mellan platserna här är det ändå som att vi får stanna upp lite, titta runt lite och se ändå att Bond gör sin grej och sen kommer igen, få personer checkar in på hotell lika bra som Roger Moore det är ju tvivelaktigt den bästa strodespelaren. är som spelar Bond som gör det på bäst sätt Så det är riktigt bra Nej, I och för sig, Dine of görs det väldigt fint på också i Hongkong Men äm, det är ju äm, Ja, jag tycker det är, det är väl Mary Stavine som står där också Blondas ja, i bikini, är det inte det? det är det Jo, där Ja Vad tycker <laughs> vi om honom? Ja, jag, jag tycker han är stört skön han är, ja, han är verkligen en av mina favoritmedhjälpare faktiskt. Ja. Liksom... ja. precis. Han är lättsamman. Mot... Ja exakt. Han, men han har allt. Liksom. Han är verkligen sympatisk. Men han är professionell och han är rolig och det. det hans drömman riktigt. Ja faktiskt. Ja. <laughs> han har allt. Ja. <laughs> jag drömde om han innan. Nej men. Nej äh, jag tycker han är lite, han är lite som <laughs> vad ska man säga. Octopus egen Tiger Tanaka. Jag gillar honom. Det är lite så skön, skön samspel mellan de två. Det är... Jag vet inte. De känns som de verkligen blir polare. Ja, men... Kar Karin ja. Bey och han. Det är ju lite få personer som har det i bond med Bond. Man, man tänker inte heller att VJ är så pass mycket yngre som Roger Moore. Det är väl Nej. en åldersskillnad på, ja, men i alla fall 20-25 år. De fungerar väldigt bra ihop. Ja, det är det... Är... Ja, verkligen. De spelar ju, De är ju verkligen på samma nivå ja. mentalt, liksom. Och hur de är i sättet. Ja, <laughs> <laughs> att... Fantastiskt. Och han säger också... Min favoritline typ i alla filmen uh, Well my backhand's improved <laughs> tycker, jag tycker, jag tycker det är så, Varje gång tycker jag att den är jätterolig jätte Den här har faktiskt Väldigt mycket bra repliker Reagerade mm. jag på mm. det, när jag såg den en av, ja, Min favoritreplik kommer vi till sen I hela serien eh, Tror jag att det är Jo det är en av dem i, det, i alla fall den kommer sen Men det är ja, bra repliker Det är inte heller påtagligt att, vi, att det är VJs Faktiskt första roll Eller skådespelareinsats eh, Det var jag mm. chockad över när jag fick reda på Jag menar, jag visste inte att han var en tennisspelare När jag började läsa om filmen och så Men jag har alltid trott att han hade en skådespelkarriär på sidan Men det här var hans första roll Och det är imponerande Uppas självsäkert han säljer det Ja han bara går in och kör sin grej liksom. ja. ja Men jag gillar att de pekar på alla ställen de ska till Sen i filmen Att de där uppe i palatset och där är det och Ja, som du sa i månaden att det tar, får ta lite tid liksom mm. sypa in miljön. Jag gillar det. Ja. Sightseeing. Ja, exakt. Side -seeing. Ja, satt mahal. Ja, ja exakt. Det är givet. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh, nej, men uh, casino. Uh. att vi uh, vi går till. Och uh, ja, vad tycker vi egentligen om den här... Uh, vad är det de spelar? Black ja, ja. mm. Mm. Jag har... Uh, jag har, alltid, jag, har, jag har gillat den här kasinoscenen. Jag tycker den är, den, är, den är ganska rolig faktiskt. Den är lite så här halvlustig. Som ja, men Dark den är Hands ju Improve liksom, liksom klassisk Bond. Det är liksom bra dialog. Första gången Bond träffar Skurken första gången. Men det är bra dialog igen här. Alltså, ja. Jag tycker den funkar jättebra den här scenen också. Mm. Ja. All in the risk ja, Och uh, I prefer cash. Ja, den är ju uh, den är riktigt spend man i quickly. quickly. Ja, att det tog 13 filmer för den repliken att komma in i en Bond-film. Uh, och sen, jag är ju ändå ganska more Men nu, nu måste jag genom lite cred. För han säljer verkligen av den här scenen så fantastiskt. Så fantastiskt bra. Han är, han är grym i den här scenen. Och jag gillar också den detaljen att Bond inte ens tittar ner på tärningarna. När han mm. slår en dubbel sexa. Ja. Här är det ju verkligen... Uh... Ja, men det här är ju Roger Morsk Bond, så det skriker om det liksom Det är en blandning av lite, lite sylig men ändå humoristisk, merparten av det, och jag mm. det. Han har också väldigt perfekt hår här. Det är inte ett hårstrå som ligger fel. Alltså det är verkligen slickat, som att man har en hjälm på sig. Det är, ja Om ni kollar på scenen igen så är det verkligen, alltså det är helt skit han satte på sig den här hjälmen från Thunderbolt på ja. jetpacken <laughs> exakt. och sen tog han satt ja, typ. så med den hela natten sen tog han av och bara du kör vi. Ja, ja, nu kör vi kör exakt. Ja, är det är bra. Han ja. så en liten halv taskig Goldfinger nodd också i och med att gå binda trasa så under tärningarna. Ja, ja det är lite, väldigt ja, det är... övertydlig. Nej men Roger Moore har verkligen en bra balans i den här filmen mellan väldigt seriösa delar där han verkligen Visar upp sig som en stressad, lite äldre agent. Och sen har de en lätt samhällsscenare framförallt i Indien. Och eh, det tycker jag att han gör det väldigt bra. Och därför känner jag att jag håller med Roger Moore så under, under hela PR-styrkisen. Att det här var en sista bondfilm och att han var nöjd med sin insats. Jag har ju alltid hållit eh, op och Octopus i förkortningen op Men att eh, den skulle vara Roger Moores sista film. Och så skulle Dalton, varje gång jag har gått igenom hur jag skulle vilja sett Bond-serien Så har jag alltid haft det så att Octopus skulle vara varit Morse sista Så skulle Dalton ha ta, tagit över det av kill Och slagits mot Christopher Walken um, Det har jag alltid tyckt jag, tycker, jag blev ännu mer övertygad om det nu när jag såg Octopus att Det här är en bra sista film, det är verkligen inte nästa film man har Jag hade väl kastat om Octopus och For Your Eyes Only Och att For Your Eyes Only var Timothy Daltons introfilm 1983 Så har jag alltid velat ha sett det det håller jag med till 100% om. Alltså det är ju... Ja, men jag tycker ändå att Roger Moore är bra i den här filmen. Absolut. Men ja. Jag ska inte ens tacka om Roger Moore är bra. <laughs> ja, men det är ju det. Alltså, Roger Moore han, han är ju för gammal för det här, vid det här laget. Men eftersom man fortfarande gör rollen så pass bra. Så, så tycker jag att han... Ja, han, han ska bara vara med i den här filmen. Det är liksom hans film. Och visst, han är inte särskilt bra i ägarens men ja, jag, jag kan ha överseende med det när han spelar allt annat. Så jäkla gediget och bara bra. Ja, precis. Vi har ju Martin Grace. Ja, exakt. Han gör ju, jag tycker personligen så tycker jag att han gör en bättre insats här än i For Your men mycket för att det får göra så om det känns som att de spelar upp hans ålder där och det känns som att han är lite mer mossig i den filmen rent allmänt. Här är han ändå på gång lite mer, lite mer äventyr och det spelar lite mer mot Roger Moore styrkar. Så därför föredrar mm. jag mig han mer i den här filmen än i den tidigare. Och han känns yngre också. Jag tänkte faktiskt precis samma ja, sak. Ja, det okay. är jag igen. Ja, och sen blir det tuk-tuk-jakt. Efter ett skönt rassiga skämt ifrån Bonn. Till att börja med. Men fan går på kasino mitt på dagen? Man får, man får inte det. på sig vit, ja. vit smoking egentligen innan klockan sex heller. Nej. Nej. Ja, Vad fan, Roger Moore. Smoking har vi uttagit. Hallå, nej men vadå, det är väl tvärtom. Ja, enligt eh, klassisk handbok, alltså enligt klassisk stilhandbok, då får du inte ta på dig en vit... Smoken innan klockan sex och inte över i kvartorn helst. Eh, en klass men det den för, ja exakt, den får, den får bara användas i riktigt varma länder. I varma länder på kvällar. Men men. Ingen får klassa som ett riktigt varmt land. <laughs> ja. Ja, ja. Ja. Inget jag stömer på som så. Ja. Nej nej. nej. Ja, tuck tuck i jakt. Ja, alltså gläns för action bland eh, folk. Jag ju på <ganska>, det blir ju kanske lite väl mycket kan jag tycka just den här det är väldigt mycket liksom reaction shots. Ja, jo det kan jag hålla med om. Jag gillar ändå den här försarleken mer än Guy Hamiltons ja, andra underbilar. Absolut. Jag menar alltså, jag, jag, alltså, jag tycker det är tycker det är väldigt roliga scen actionscen så där. Men det är just det här ja. att allt allt allt typiskt indiskt ska fan visas upp. Det ska vara svärslukare och elsprutare och spikmattor och kameler. Och ja, det bara, mm, ja, exakt. in bara, tryck in det bara. Just det, där vapnet, just det där vapnet som Gobinda har också. Som ser ut som någon elefantsnabel liksom. Mm. Det är, ja, jag vet inte. Men det jag, jag, gillar, jag gillar, jag älskar snarare. Det här klippet när cykeln av en händelse bara åker för, Ja, förvisst visst. visst. Jag tycker det är så genialiskt. Bara för att storyn bakom finns. Annars hade jag inte brytt mig Exakt, det var inte meningen. Nej, men den är så klockren. Han bara kör in. Det är så klart att de har lagt på en. Bling, bling! Det, det, det är roligt tycker jag. Där, där skrattar jag. Sen kan man cykla in och, i en inspelningsplats. Och mitt emellan. Vi gör ju för de, okay. de här videorna på Youtube. När det är folk som kör eh, bilar i Indien och Kina. Och grejer, då, de får ju, man får ju vatten på sig kvar. att folk faktiskt kör så i de länderna. Det är väldigt märkligt. Ja, ja eh, hur mån där funkar att det är lite bling, bling. Jag tycker att Tuktuk 1. Tuk, Jakten är stundtals briljant, stundtals hemsk. Och det är just på grund av att jag tycker att det är så extremt kasshumor. Humor funkar inte alls i tuk-tuk-jacket. Mm. Mm. Oh. Alltså det är ju tvära verkligen En sak måste jag säga. Alltså, jag älskar på riktigt att VD slåss med tennisracket. Ja. Jag tycker det är så hey. jävla roligt. Oh, att, alltså, det, jag, ty, jag vet inte varför, jag tycker det... Det, nej, det är kanske är det roligaste i hela filmen. Jag, jag hör hur Emil bara sitter och blir ja. husad och... Och upp. Och så står folk där och liksom vänder huvudet åt ena hållet och vänder åt andra hålligt. hållet. Men det är så pajigt men så kul att man ser de här två tuk kan breda varandra. Och så ser man bara tennisracket bakifrån som slår på, här, på de andra. Liksom. Det är så dåligt men så genialt samtidigt. Jag vet inte, det är... Jag tycker inte det, men jag tycker bara det är dåligt. Nej, jag, tycker, alltså, jag, tycker, jag sitter och skrattar för att jag tycker det är kul på riktigt. Det är just, oh. i, I sin, i sin äh, märklighet är det så jäkla roligt. <laughs> jag tycker det är så bra. <laughs> nej, nej. Richard det, det är en jävla ja. Jag sitter verkligen och skrattar åt det när jag tittar på det. Jag tycker det är så jäkla roligt. Ja, vad tycker Emanuel om... Ukt, okay jag tycker nu är det helt okej okay ändå det, det känns ändå som att John Glenn Får ut lopp för Vad han tycker är bra i en Bond-film I just Octopus är kanske allra mest eh, det, det känns som att Hans blandning av humor Hans blandning av seriositet Som jag nämnt lite fungerar väldigt bra Och det är så ett ofantligt bra tempo I just den här jakten Det är en riktigt smart full blandning Mellan tulisser Mellan riktiga platser Mellan rådespelare och stuntmän och så pass enkelt gjort så Det är liksom en jakt som håller på i knappt fem minuter Och det går fort och vi ser mycket Och du för handlingen vidare Och det är precis så här bond, alltså Action i bondfilmen Ska utföras Det ska vara en blandning av det seriösa och det bizarra Och det ska vara snabbt Och det ska vara integrerat i handlingen Så det är som en epitom av hur en action-scen Ska göras Och det är inte just bara att ut jakten Men rent allmänt action i Octopus Ja... Ja visst, oh, jag kan inte hålla med en om just humordelen, det, det kan vi inte riktigt förstå att det är så kul med tennisracket, men lite, lite åt det hållet nej. får den vara, det ska vara lite bizarrt och det ska vara lite seriöst, för det är det som sätter bond från sidan från de andra action franchiser. Det ska vara humor och lite bizarrt, men vafan, nej inte det här. Nej. Det får gärna vara humor och humor får du vara inte hur mycket du vill nu överdriver dig lite men det får gärna vara humor liksom vi kollar Smart på hand, för humor du är ju one, one, line, one liners hela tiden ja. i princip men det får inte bli moonraker och octopus liksom det är, det är lite, lite, lite underfundigt jag. Jag, jag kan fortfarande inte riktigt förstå var Rickard ser så roligt med tennisracket <laughs> <Nej>. Faktiskt hej <laughs> jag, jag jag är chockad ja, men det är så och det, det ser som... så fånigt Och tönt att ut jag, kan, jag det är, ja det är bara ro, det är bara jätte jätte kul det är, det, här är alltså, det är helt en av de mest chockande sakerna i podden hittills. här har varit liksom puristen Rickard Flemming-fantomen. Och så var wow. Wow, tennisracket. Ja men, ja, men, ja, men, ja, men det är ju så. Idén är ju så jäkla konstig. Och det är därför den blir så... Så fruktansvärt roligt att man ser det där tennisracket viftas utanför den där lilla, lilla tuktu. -tuk. Det är bara så konstigt. Det är så jävla man undrar, ju, man undrar ju vart tolvåriga tolv tolv Rickard har gjort av nutida Rickard. liksom. är det så jävla du är helt sånt på det här ju Varför är det med dig Vi måste bryta här Ja oh, jag måste kolla, oh, jag måste oh. kolla om Några scener när vi har oh. ja, men jag, jag gillar hur scenen slutar oh. När Gobinda kommer fram till den här fischen Och bara spottar ut sina svordomar Som jag förmodar att han gör Och allting låter som oh, exactly. Eller liksom, Jag bara spottar ut sina arga ord Mot den här fischen. Det är så jäkla bra avslut på något vis Oh. Jag tycker det roligaste med scenen från och med nu är Att jag vet att någonstans sitter Rickard och skrattar På tennis <laughs> Det är det absolut bästa med scenen Jag tänkte med Rickard sitter. Oh. Oh. Jag, tänkte, eh, jag tänkte Jag tänkte då. Ja, men då kommer jag, Varje gång jag ser den här scenen kommer jag då ha Två konstiga associationer, jag kommer dels att säga Rickard Men sen så vill jag säga om en annan jättekonstig association Jag har Och det är eh, Gobinda och hans Ja eh, vad fan är det Nå Något slags givär uh. Då kommer jag alltid att tänka på Simpsons och ett speciellt avsnitt när Homer ska köpa ett gevär. Och så håller den här butiks snubben på visar upp olika tillbehör. Och så är det Silencer och sen är det louder. Och så ser det ut som ett typ en typ tratt. Och jag kommer alltid att tänka på Gobinda som har ett gevär som ser ut som en tratt. och kommer jag att tänka på Simpsons. Varenda gång. Och på tal om musköter så är det ju Q-möter. Det har egentligen ingenting med musköter att göra. Men det är Q-möter i alla fall. Vilken jävla övergång! På tal om ingenting så går vi till någonting helt annat. Men alltså, hur många q finns det runt om i hela världen egentligen? Ja, det är någonting jag irriterad mig på med framförallt Roger morse att Q måste vara med på fältet. Ja. Det, är som, ja, det är roligt att se Desmond Levy och sådär, men det är inte nödvändigt att han kommer ut. Nu är det... Nu är det, vad är det hur många gånger har varit med nu i på fältet? i tredje eller fjärde gången. Det blir ja. lite överflödet känner jag. Kommer han ut i det här med att Nej, det gör han inte va? Uh, nej Jo, där är han ju i, fast det kanske inte är i men Han är väl i Beirut eller? Ja, jo, nej men just det Han är ju med i Queen Elizabeth I Hong Kong, där är han ju just det. Och i Hong Hong Hong Hong. liksom I, i Thunderball och i Only Twice Där åker han ju ut på fältet Men han har liksom inget Kontor, utan han, han kommer bara ut mm. och man, Nu måste jag leverera den här grejen till dig här. Ja. Så här funkar den Han har med sig en resväska Eller i Liten Nellis fall en jäkla stor Jäkla mm, stor ja. resväska well, Just det att han ska ha ett ja. helt kontor Labd liksom i, i, i Var som helst i världen när han kommer ja. Och Smidders följer med ut och testar Och knackar på dörrar och. Fan. Jag vet inte hur det är mer men jag tror att det vill ha sett mer Av Smidders, det är som han gör ingenting Men det är som ett ja, trevligt Inslag Jag hade hellre följt, han, hellre följt hans jakt Av Kamalkan och gå binda till Heathrow det hade varit väldigt intressant. Ja, för det känns ju inte som att... Han kör ju taxin i början. Ja, det känns ju inte som att man sätter upp Smither som en uppkommande Q och Penelope Smallbone som en kommande man Penny. Men båda släpps efter den här filmen. Mm. Jag tycker jag gillar inte den här Q-scenen. Jag tycker det är riktigt ju Inga skämt går hem. Det är, nej, det är inte kul bara. Ja, men det är just det här att... Ja, att de orkar lägga tid på liksom... Att Bond leker med den där kameran och... Mm. Ah, jag vet inte. Ja, ah, kolla! Tuttar! Ui. Jaha, är det, någon scen, är det någon scen som jag tror är regisserad av vår humor så är det ju den här. <laughs> det är så lökigt. Det alltså. ah. är så jävla rolig min när Q säger åt att sluta hålla på med kameran. tittar upp och ser ut som en skolpojke ja, som har blivit taget på bara i Erning. Ja, mossigt, mossigt, mossigt. Har vi något mer att säga? Anna? Nej. Nej. Då tycker jag att vi käkar här middag. och och träffa Magda igen mm. Allt är trevligt Hon är så jävla dålig skådigt <laughs> Jag slås av det varje gång Det är så här hon pratar ju mer Med bara sina läppar Än med hela sitt kroppstrå. Mm. Det är så här, I collect memories <laughs> Med scrapbook. Ja, det är så jävla fattigt. <laughs> är det en porrfilms audition hon gör Eller är det en seriös roll Jag vet inte, ja, ja, jag, jag, vet inte jag tycker hon är jag tycker hon är härlig i sin medelmåttighet. Nej, jag tycker hon är dålig i sin uruselhet. Faktiskt. <laughs> ja, men jag men hon är riktigt dålig. Nej, men hon är okej, okay, men det är också det här, det är just problemet är att det är så jävla märklig dialog. Det, är så, det går inte att skådespela den där dialogen ordentligt. Ja, Oavsett dialogen, men jag tycker inte hon är bra skådespel. Men dialogen är inte bra heller. Nej, nej, men det jag alltså, tänker hela den här scenen egentligen med liksom, den liksom, inom citat dejten och de äh, åker hem till vart åker de? De är på hotellrummet. Mm. Ja, ja just det. Ja, alltså det, det är också så där. Nu ska inte jag vara som att, att allt måste alltid fylla en funktion. Står det mest i alla filmer. Men det blir lite långt. Och det är liksom. Det händer egentligen ingenting av. Av liksom värde. På något sätt. Förutom precis på slutet. När hon tar ägget. Ja. Ja det är nog första i filmen. Som jag zoomar ut lite. Känner jag. Funktionen du har, det är väl i så fall att utveckla Bond och Magdas relation. De behöver ingen relation. Nej, ja. de behöver ingen relation. Det är men de, be nej, men de, de behöver ingen relation på det sättet. De har ju inte mer sent tillsammans efter det här. Ja, här. Ma Ma Magda blir ju mer sympatiskt inställd i Bond ja. på slutet. Eftersom att vi ska ha förståelse till det. Ja, jag har förståelse. Som, som en del av hennes karaktärsutveckling om det finns någon. Ja, jag klarar i versionen på fotot Att det är tråkigt och lite Halvdant och det är blert I Octopus Det är samma team men det ändå Känns mer påkostat Det är mer intressanta färger Det är bättre val av kameravinklar Bättre användande av olika linser Det känns som ett mer gedidigt arbete Till nästa film då blir det tråkigt igen Men just Octopus står Som för min del som huvudpunkten rent fotomässigt i 80-talet och just den här scenen vid Polen med Maldar. Och det är ju den bästa, bäst fotograferade scenen i 80-talets ja, Det är 60-talsklass på det rent fotomässigt. Jag, jag, jag håller med om att det är den bäst fotade 80-talsfilmen. Det, det jag med om. Men just den scenen har jag inte slagit med av att den skulle vara speciellt. Sen på kasinot i de börjar men då är det gröna färgplättar i bakgrunden och röda på vissa ställen så här, där de står så är det olika färger och det är, ja, det är intressant det är inte ofta man ser sånt användande av färg i John Lenns filmer jag tror inte det var medvetet från hans sida just men lite extra baktanker gillar jag alltid jag håller med om att fotot i filmen är väldigt väldigt bra och det är överlag en jäkligt snygg, alltså snygg film tekniskt sett är den ju grym Ja. I egentligen allt. De körde på på alla cylindrar kändes som. De var verkligen inspirerade efter att få göra det så Jag tycker inte riktigt kanske att... Alla kostymer tycker jag inte riktigt faller mig i smaken. Nej, mm. men det, det... är en del av det tekniska det kan man ska... En annan... Ja. Nej, det kan jag väl i och för sig hålla med om. Men... Det... Det, ja, På ah, Roger Moore har safari direkt också. Det kommer mm. att... Ja, han har mycket på som satan. <laughs> Han har mycket, det har han... Och Kamal Khan har en Blåfält-äsk. Ja, verkligen. Ja, den är ju satans snygg. Han är ju på sig samma kläder som Waltz har på sig i Spectre faktiskt, på Casinos. Nästan, ja. nästan identisk. Mm. Riktigt. Nah, inte identisk, absolut Nej. inte. Långt ifrån, ja, men det är liknande. Väldigt lika. likt. Det är väl, det är väl helt, helt olika kragar och sen har vi inte Kamal Khan så knappar. knappare. samma kragar i alla fall. Det var det jag reagerade på mest. Vi slänger, upp, vi slänger upp det på Facebook och så får vi våra lyssnare jämföra. Ja, det kan vi göra. Sen blir det en till middag. Mm. Mm. Ja, det blir det. En till middag. Så det här är sjukt bra. Ja, verkligen. Ja, där Lite kort kanske, men... Det är flera bitar i den här filmen som, när Emanuel ändå nämnde 60-tal, som verkligen får den här sköna 60 talskänslan känslan Och... Middagen är ensam, men sen även scenen när ska spionera och klättrar på, klättrar på fasaden och lyssnar på mötet. Och man här härlig som Connerys digitalt känsla. Ja, faktiskt. Verkligen. Det är, så, är härligt. Merkligen. Jag tycker den här filmen är en av de, alltså av de, av de lite, alltså det är inte en av de mest bondiga filmerna men av de här som ligger precis lite bakom så är det nog den mest bondiga tycker jag. Den ligger som en liten bubbla där bakom tycker jag, i, i bondighet i alla fall. Det tycker jag det känns rakt igenom väldigt bondig. Det är just ja. det finns ingen annan filmserie som skulle kunna leverera en film på det här viset. Det närmaste är väl Indiana Jones 2 som känns väldigt inspirerad av Octopus. Men i övrigt så är det en typisk bondfilm på alla sätt och vis. Ja. Jag älskar verkligen Kamal Kans sätt att beskriva hans tortyrmetoder under middagen. Han använder så delikata ord och han verkligen njuter ur varenda sak han har att säga. Så Underbart att lyssna på honom prata. Och det är kul att se honom eh, käka. Mm. Han, äter ju som, han äter ju som att han är skurk. Brutal liksom. Lite som, jag vet inte, jag får tankarna till. Vad heter han? Eh, åh. Kungen i Minas Tirith I Sagan av ringen. Ja, precis. Han så sitter och käkar och sprutar tomat, och allting. Det är så här brutalt, jag vet inte. Han ja, bara som att det är... trycker i några få rögon. Ja, exakt. Och han njuter verkligen. Ja, jag vet inte är ju... På tal om att den här filmen är väldigt bondig så slog det mig den första gången att, alltså den, att den är extremt lik Goldfinger på ganska många sätt. Alltså om man ser till pre titeln att bomb ska infiltrera någonting och att plantera en bomb och så handlar ju filmen i grunden då om smuggling mm. och så är den här scenen där bomb träffar skurken och... Eh, istället för att locka med guld så är det ett fabergé-ägg um, Vi har bond på planen som man gör precis nu det vi pratar om Cobinde mm. har sönder tärningarna, precis som Oddjob. Alltså For Your Eyes Only är typ 80 tals From Rush with Love och det här är 80-talets Goldfinger mm. Jag tycker det är liksom många, många scener så är det detaljer som, det är så tydligt att de har liksom, de har kollat på Goldfinger att de vill göra en nu ska vi liksom göra en sån typ av film. Ja, men då tycker jag... Oh, okay. eh, det är kanske momenten i Ortopus är mer lite eh, Goldfinger. Men när vi utvärr till rent strukturmässigt är ett rent av plagiat ja, den är också, Goldfinger. Men det kommer vi till. Ja, men just det, det, det håller jag med om. Att ögonblicken är väldigt lite Goldfinger. Och det, jag menar inte att det är något dåligt. Så det är ju, ja. har, har du de gjort tidigare i Bond-serien. Eh, med det Me, liksom. så mig. Eh, men jag blev väldigt... Fascinerad. Hur många moment som faktiskt är egentligen tagna från Goldfinger. Mm. Ja, faktiskt. Och det är skönt. Jag är glad. Oh, jag gillar det. Nöjd. Jag gillar Det ja, det är 60-talsfin på det här. Jag gillar det. Ja, fantastiskt. Och så snygg. Han har en påstå snygg i smoken också. Ja, där sitter den faktiskt väldigt bra. Jag reagerade på det när han kommer in i, i till matsalen. Inte för stor, inte för liten. Inte för, ja... Bra hela hela bara den här tiden tiden eh, hos eh, Kamal Khan var så ja ah, det är så bra det är, det är, det är serien starkaste tycker jag ja faktiskt det är, det är verkligen bra liksom. det, är, det är inte bara ja, men det är bra utan det är, det är bra det är grymt <laughs> Det är grymt Det är fint här ja, men, åh, det är fint jag blir, jag blir, jag blir... Jag blir, så, jag blir så glad när vi pratar om det För jag får den här härliga, oh, härliga känslan i magen Och Då kan det bli med vissa grejer i Bond överlag ja. alltså, När man ser, hör sin favoritlåt ja. Eller ser sin favoritinledning Eller ja, vad det nu kan vara Man blir mysigt i magen liksom. Ja Jag har liksom svårt att kunna formulera det Men det är bara Man måste känna, man måste, man måste känna det för att fatta. Ja Shell, ja, liksom. bara... Det här är ju Ken också känns det som. Det här eh, sättet. Hela Kamalkans eh, palats. Jag tycker det är fantastiskt verkligen. Mm. Ja, verkligen. Ja, det känns verkligen. inte som en kuliss. Det slår sig av. Nej, exakt. Och en till sån där liten jumpscare när Bond gömmer sig bland liken. Oh. Ja. ja. Jäklar, det är, det är faktiskt inte ovarligt kanske, men det är det är ja, verkligen, verkligen sätter det Det ton på Gormida. Han, dö han dödade dem på nolltid och hängde upp dem där bara. På loppet av, vadå, 20 okay. sekunder. Ja. ja. Och sen däremot kommer eh, djungeljakten eller vad ska vi kalla den ja. för? Vi kallar den för det. Ja det är, det... Jag döper inte djungeljakten. Ja. Ja. Här, här, här börjar ju filmen gå lite, lite ut. Ja, här, här, tapp, här tappar jag intresset. Men det är liksom det också det här. Nu är det en jakt som jakten och allt. Allt ska fan in. Det ska in spindlar, det ska in tigrar, ormar, elefanter. Allt ska in. Och tarsan. Mm. Ja, ja, ja. Och alligatorer, eller krokodilen som kommer eftermår i träsket där. Och du, exakt, blod. Blodiglar. Allt, <skratt> allt <ska med. skratt> den ser i och för sig ut som en vinigum som har legat i ett glas med vatten. Det är, är upp skitsamma. Man måste. <skratt> <skratt> exakt, måste. Nej, men jag tycker det är och ett horn som inleder mm. såklart. <laughs> det så jävla. Oh, det är så dåligt. Det här är väl egentligen Kamal Khan. Ja, let the sport commence. Alltså klockan oh, ja. är ju ja, ska vi prata Kamal Khan <laughs> eller är det... Mr Bond is indeed a very rare breed, soon to be made extinct. Så jävla bra. Jag tycker Richard ska börja prata om Kamal Khan faktiskt. Ja, gör det. Gör det. Du inleder du... så bra. Vad ska jag göra? Det? Att du älskar honom. Mm. Ja, det gör jag faktiskt. Att du skadar. Nej men äh, ja, han är typ bäst. <laughs> Ja, men han är ju alltså gärt alltså, allt. Alltså alla repliker som Louis Jordan säger. Eh, alltså, tillsammans med att de är väldigt, väldigt bra skrivna. Alltså, det är bara allt bara ytterligt så jag klocka eh, Jag ska inte eh, liksom stiga ut nä näsan att han kanske, han kanske inte är bäst. Jag vet inte, det får vi se. Eh, men eh, han är så härlig, han är så, han är så karismatisk. Alltså, jag vill ju bli vän med honom och liksom vara med på hans plan bara för att få lära känna honom. Jag vill typ spränga den där bomben och vara med och bara kom nu så kör. Det vill visa. Exakt. Ja, men det känns lite som jag kan tänka mig nu nu Emil den känslan du och jag hade i i på Kamals palats har ryckar när han pratade om Kamal. Det är lite samma samma ja. typ ja, men det är magen. också att man man tycker lite synd om honom när han han träffar Octopussy och bonde är där. Ja. Alltså han blir så besvig, Han blir så ledsen. Fan? Bond ska ju dö och så är han där. Liksom. Oh, fan och Kom igen. Var du på med? Var, varför lider han Octopussy så mycket? Det har jag aldrig riktigt tänkt med på. Nej. Men det, ju, men det är just det. Man kan ha ju någonting som gör att man kan känna för honom. Ja. Jag slog ju fast att Drax är den bästa i skurkaniseringen. Och det tycker jag fortfarande. Men Drax, gör, man, man känner ju för Drax för att han är så extremt... Eh, jag vet inte, karismatisk på något sätt. Han har en sån utstrålning. Mm. Och Kamal Khan känns ju bara, jag vet inte, sympatisk på sitt sätt. Men också på det andra sätt jag vet inte. Som ni säger, man tycker nästan synd om honom. Mm. Mm. Jag tycker ju Kamal Khan har ju liksom den, en av de mest, tillsammans med Goldfinger kanske, en av de mest tributevändiga karaktärerna. Alla hans repliker går ju att använda i tributes till Bond liksom. Han är nästan alla rubriker i alla fall. Han har ju väldigt bra, vad ska man säga, hyllningsvideo-aura. Jag kan inte få fram det bättre, men han är, mm. jag gillar honom som fan också. Efter Drax är ju mm. den bästa morskurken, tycker jag. Ja, där är jag helt enig. Det kommer nog Scaramanga som mm. inte är tre, men det är väldigt bra skurkar i mora mm. faktiskt. Ja, hela serien skulle nog ändå säga att Kamala Khan är ändå topp 5 i alla fall. Ja, det kan du nog köpa. Någonstans ja, där i ja, kring. Ja. Emanuel, vad tycker du om Kamala Khan? Ja men alltså jag har ju som alltid tyckt att han har varit lite för vänlig Lite för trevlig genom åren Så jag har liksom aldrig haft han jättehurt Och jag har alltid tyckt att Olof var det bättre Men nu med åren har jag ändå tyckt att Kamal Khan har lyfts fram han är, som, han är karismatisk Han är en prins, han verkar till synes ha allting Men han är ändå med på en plan att göra kärnvapen För han vet om att han sitter i sitt palats i Indien Kommer inte han komma till skada och ingen av hans undersåtar heller Eftersom han bryr sig enbart om en grej hans juveler och hans pengar Och det är ett bra komplement till Orlov Som är sprittsprånen i tokig Han är ju verkligen personifierad Ond <laughs> Och ja. tycker jag att Kamal Khan lyfts fram För att han har väldigt bra repliker Och Louis Jourdan verkar en njuta Av att spela den här rollen Och med, med tiden och ju mer jag tänker på Kamal Khan så blir han Kanske inte topp 5 men definitivt Över denna topp 10 skurk för mig Och han, han har något så fantastiskt bra namn, Prince Kamal Khan. det är riktigt bra mm. och det är synd, han kom in, det är sällan man nämner om dem i sammanhanget just för att det finns så många andra ikon som skurkar men när man tänker efter så tycker jag att Kamal Khan är en, en jindigen styrka passar in i sammanhanget oerhört bra för att återgå lite till eh, djungeljakten då eh, men ett problem jag har också, har, jag har ju många problem men ett också, det är ju det att de delarna som är Inspelade i studio Det blir allt för stor kontrast Mellan det som är filmat på location Jag, jag, gillar, jag gillar inte alls Studiobitarna Men det, det är just djungeljakt Med elefanter och sånt Det känns inte passande för Bond Det känns lite för kolonialistiskt. Det passar inte in i ja. Visst Bond är inte en nymodig karaktär på det viset Men det passar ändå inte in För det är så långt ifrån vad man föreställer sig här James Bond Ja och en massa lokala snubbar som hjälper, hjälper till som bara framställs som extremt Ja, precis. Primitiv. Så alltså, långsamt, det är för mycket. Ja. Jag tycker att jag tycker faktiskt att idén i sig egentligen bra just det här att bond flyr och att han är någon sorts bara så villebråd på deras jakt. så tycker jag det funkar men utförandet är ju ja, det är ju inte bra. Jag har faktiskt aldrig, jag ska sticka ut hakan och säga Jag har faktiskt aldrig stört mig på Tarsanskriket Det kan vara att jag inte har sett den här filmen så mycket men Eller jag har sett den ganska mycket Men jag har aldrig stört mig, ens i närheten så mycket Som jag stör mig av eh, Men ens jag fattar inte ens varför, för, herregud varför, varför, varför, varför Jag kan ju säga att jag stör mig, för det är ju två, två saker Som är lite i samma genre, att jag har stört mig Så ofantligt mycket mer på eh, Slide Whizel i The Man with the Golden Gun Jämfört med den här här är, den ju, här är den ändå inte på något riktigt bra stunt. Här är det bara han svingar lite i lianer. Där är det liksom seriens bästa stunt som förstörs av en slide -wizard. Jag var glad över att vi hade undvikit att prata om tersham Men nu måste vi snacka om det. Alltså, det, är ju, det är ju så fruktansvärt. Det är ju liksom topp tre skämskade moment i hela Bond-serien. Oh, I... Men det är verkligen det, det är bara ett enda, ett enda stort what the fuck. Alltså vad gör... Mm. Va, va? Ja, det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Men jag tycker inte det, jag, jag tycker inte det är liksom... Jag tycker det är, det är värdelöst, det är dåligt, men det är liksom inte men, 3. Det är inte botten tre sämsta grejer i hela serien, det skulle jag inte säga. Men alltså det förstör ju inte scenen eftersom scenen Nej, är dålig från början, så ja. i, till skillnad från, som du säger, uh, slide whistling. Liksom. Nej, jag håller med den smälter in i det, i det hela det här mediokra och dåliga, men det är fortfarande fruktansvärt ja. alltså. Ja, ja. så får vi i alla fall en bra punchline när... Ja. Och var den jag ville gå in på. Ja, Det var kör. den här jag ville gå in på som kör. är min favoritreplik. Det är ju när Michael Wilson faktiskt lyfter upp honom och några andra i båten. Och säger, när han simmar ut ur djungeln och simmar upp i båten. Are you with our group? No man, man with the economy, tror jag tycker det är så jävla klottsligt Det är dubbelbottat så det finns inte Jag tänker mig mor, Jag tar nog budgetalternativet och jag får springa runt lite själv i öknen Runt där och på Eller i öknen, i djungeln menar jag går Och, och bli lite vilse och Trampar ja, ner i träsket och... Det är så jävla roligt alltså Jag kan tänka mig sloganen för den, häng med Tarsanvrål, ormar, elefanter Tigrar, det är såhär Åh, oh, nej Fan, en upplevelsepresentare utöver det vanliga <laughs> Roger Moore presenterar livligt liksom. <laughs> Jag kan <orkar> inte. <laughs> nej, det, det är den repliken. Och det är Roger Moore så alltså. han levererar den så jävla bra. Oh, ja, den, den är fin. Det är nästan fan andra bolklass på den. Nästan, bara nästan. Eh, sen hamnar vi i alla fall hos eh, Octopus. via en krokodil, via en krokodil. Det är så jävla fint alltså. Uh -huh. Vi kan väl inleda bara med att snacka lite om uh, vad, vad tycker vi om Moderna i den här filmen? Jag ska vara helt ärlig så tycker jag så där. alltså jag, det är hon som karaktär gör verkligen ingenting för mig alltså jag tycker att är, hon är bra men hon var bättre i Golden Gun tycker jag i sådana fall ja, det tycker jag, också. Alltså jag vet att det, det är, är, många, är, är många som håller henne väldigt, väldigt högt Uh, vet, i, I den här filmen. Men jag, jag förstår. Nej, jag fattar inte. Det finns ingenting i hennes karaktär som gör mig intresserad. Liksom, nej. Jag tycker hon är en av. Alltså, I de här utbildningarna är hon ju faktiskt ganska intressant. Och bra, bra spelar bra, liksom. tycker jag. Men det kan ju vara att det är så stor kontrast i kvaliteten på tjejerna där. Men eh, jag tycker inte hon är så, som du säger, Rika. Hon är inte så spännande. Hon gör inte så mycket för mig, liksom. Rent emotionellt. Jag känner liksom ingenting. Hon är ju bland, om jag får använda ett engelskt. Ja, jag känner nog faktiskt likadant. Eh, kanske inte riktigt lika kritisk. Hon är ändå bra i slutändan, men det är, jag vet inte. Eh, men det är, hon är väl en av de mindre minnesvärda karaktärerna ur filmen, vilket är jäkligt konstigt med tanke på att filmen heter just Dr. Pussy. Ja, det är, hon ska vara liksom nästan titelkaraktär. Eller liksom... Mm. Ja, och eh, man minns henne knappt alls. Ja, nej det problemet är väl att hon kommer in för sent i filmen. Vi har ju, vi har ju satt upp handlingen, konflikten, och så kommer hon till som ingenting. för Hon bekräftar egentligen bara det vi redan vet, att hon, det finns cirkus och hon driver cirkusen. Och eh, det är ju det som är problemet. Och sen försöker de visa att hon och Bond är two for kind. Och det är de inte heller riktigt, för de har ingen riktig kemi på det viset. Men av vad hon gör, alltså Maud måste ha varit ett bra jobb som så, men jag vet inte, ja, jag håller med er hon är bättre i The Man with the Golden Gun. Hon har, hon har inte det där riktigt Bond-utseendet i den här filmen. Det, det, alltså Roger Moore sa ju att han, att han tyckte Maud var favoritskådespelaren som alltså, han gillar att ha som mot, mm. mot eh, skådespel. Liksom. Och jag, jag ser inte det i den här filmen alls. Alltså, Nej, och inte heller i The Man with the Golden Gun. Egentligen. Nej. Ja, om jag hade fått gissa på vem det, vem det var så hade jag gissat på kanske Louise Childs eller Barbara Bach kanske eh, som hade varit favorit eh, liksom, motspelerskan mm. eh, jag, jag, ty ja. jag, jag tycker det är så himla konstigt. Ja, men det är när, det börjar, när hon blir av någon anledning blir hon väldigt väldigt upprörd och nu minns jag inte riktigt varför hon blir det. Det är för att Bond inte vill, för, är, han vill, hon, vill hon vill väl nästan att säga upp sig för henne och stanna kvar där och vänta på att hon kommer tillbaka man han säger att han inte får höra. Ja, oh, det är så jävla konstigt. Då, det är, då stör jag mig verkligen på karaktären också. Alltså det, det kommer från ingenstans. Det är bara så här: Buh, vad är det som händer? De har känt varandra i två timmar. Och sen bara så här: nej, mm. lämna mig inte. Stanna hemma hos mig. <laughs> du galen i huvudet. Det här håller jag med om. Men jag tycker att eh, dialogen och där innan när de träffas. Först, mm. när Bond kommer dit Tycker jag ändå är ganska vass Ja, när de väver in de Dexter Smythe Alltså Octopus's pappa Då tänker jag ändå Är det så att han, Dexter Smythe Den här guiden som han berättar om Att det är hans oberoende Så alltså vi säger att det är Roger Moore, Bonds Faders förebild, att Octopus's Pappa mördade hans faders förebild Det är väl intressant Det är inget som antyds, men det är väl en Intressant tanke på något vis Att det skulle binda ihop dem på något vis Uh, sen... men då borde ju, ju bond ha varit... Visat någon sorts upprördhet Över det så att... Ja men det, som Bonske... ändå, det är en annan typ av bond En annan typ av tid ja, men jag vet inte riktigt Det görs ändå rätt bra Men det slänger sig iväg bara Som att det inte spelar någon roll ja, exakt uh, Det konstiga är det att Vem dö... alltså, vem har sin dotter Vem har en dotter Och har henne smeknamn Octopussy det är det kanske är det mest obehagliga i hela bondserien. My father used to call me octopus. Bara, ja, det är riktigt obehagligt. Ja. Det är konstigt att du har fått komma ur källan. Ja. <laughs> Vi främjar, inte, vi främjar inte att hålla sina barn i källan. Alltså... Jim, Jim Fanning och Dash Smythe Smith runt och letar barn. Morton, Slum Morton Slumber åker dit också. <laughs> oj, oj, oj. Ja, det här är inte bra alltså. Och oh. oh. det oh. Ska vi ska vi stack om fighten som bryter ut? Ja, det tycker jag så kanske vi kan återfå uppfattningar lite. Ja, eh, ja, jag tycker den är ganska bra. Eh, jag, jag vrider verkligen på mig när det här ljudet kommer när Bond bryter armen på den där snum och sen slänger honom in i akvariet. Ja, mm. ah, och sen får han bläckfiska i ansiktet på också. Men det också. Ba... Ja, verkligen. Ja, det är riktigt brutalt. Men återigen det där. Uh, vad är de är så rädda för med Octopus? För när Kamal Kommer in i den här mörka baren eller restaurangen eller vad man nu kallar det. Det här haket. Och han säger. Ja, rör Döda Bond men rör inte kvinnan. Och de verkar nästan vara rädda för octopus. Även de här tre männen. Vad är det hon har gjort som har inbringat som fruktan i dem? Det är det man förstår inte. Ja, exakt. Hon nämner ju förbifarten där tulten Att hon, hon satt igång ja, det igen. Säga, ja, om ja, det är ja. någon typ av spirituellt. Ja, det är så jag tolkat det. Ja, ja. Det var någon slags mystisk. Plats som folk är rädda för Lite, jag vet inte, nästan som Dr. No, liksom att hela Crab-kyet mm. är Ja, nå, någonting speciellt där Men det säljs ju inte in bra Överhuvudtaget, man Det, det, fram, vad ska man säga? det framhävs inte Man förstår inte speciellt bra framhävs Hon inte. som karaktär är ju extremt oskyldig I det stora hela Ja. Men ja, ja. Man, ja jag väntar inte man, man, man kan ju inte, inte heller säga att man, man bara ska köpa det. För det kan man inte göra när det framhävs överhuvudtaget. Men det är väl det som är tanken. Det är gett en hel del hennes karaktär. Om man ändå visar att hon var farlig på något vis. Eller hade en udd. Ja, oh, exakt. Att man ja, att man förstår rädslan. För det kan man verkligen inte göra. Mm. Men, men. skit Skitsamma. Mm. Fighten. Roger Moore är förvånansvärt mycket mer än den fighten. Man ser att det är han som gör det. Till skillnad från de många andra fighter i hans filmer då man ser uppenbart att det är en stuntman så ser man Roger Moore's faktiskt ansikt där rätt mycket ja, så är det. Så är det. ja, annars är det ju att det är bra stunts i filmer, Man annars är ju märks det väldigt tydligt också med Moore's ålder just vid stuntsan för stuntmannen är ju mm -hmm. 30 år yngre Alltså det jag tänkte på just nu när, när vi är på väg bort från Indien är att Vissa delar framförallt här om slutet tycker jag är ganska sega i Indien och en anledning är för att jag är vid det här laget 1 och 20 är vi in i filmen nu jag är lite så osäker på vad den här filmen egentligen handlar om och jag mm. tycker inte att det är så himla bra när man är en så jävla bra bit in i filmen och det är inte så mycket kvar det är, de har settat upp set upp, set -up, set -up. de har presenterat Orlov de har presenterat Khan och Octopussy. Eh, och vi på något sätt förstår att alla är skurkar Men jag fattar, har ingen aning om vad de har med varandra att göra eh, Filmen har på något sätt tappat formen Man vet inte riktigt vart det är på väg eller vad. Ja för jag menar det, det borde vara klarlagt för det här laget För att jag ska orka liksom investera i filmens sista akt Det är inte så att jag inte orkar det Men jag menar jag bara menar att det, på, på det planet så tycker jag manuset har slarvat lite att man har lite, de håller inte riktigt formen så tydlig som jag tycker att de borde göra. där kan jag inte hålla med. Jag tycker att just den här delen i Indien, senare delen, gör verkligen att det kommer många faror från olika håll. Vi introducerar också och vet att hon är med i det hela. Och sen så fort de kommer tillbaka till Europa så öppnas det upp direkt hur de här tre karaktärerna hänger ihop på ett väldigt effektivt sätt. Och då är det ändå som att de här senaste 30 minuterna blir som en startplatta för vad som kommer komma därefter så att jag tycker det är nästan medvetet att vi spenderar lite tid med octopus och fördjupar karaktärerna däremellan just mellan bond och händer innan vi sen får reda på slutklämmen vad är det som egentligen händer så tycker jag det är väldigt fin uppbyggnad ja. Ja, jag, ja, jag förstår men jag vet inte om jag riktigt tycker att det funkar så effektivt liksom, Orlov har du lovat att varit ute ur filmen i liksom en timme nästan annan syns på superlänge jag vet inte Ja, det tycker jag ändå är rätt bra att vi nästan har glömt bort honom och att han sen kommer tillbaka och är den som nästan står bakom allt ihop. Men det är just att det blir lite för mycket kockar, lite för mycket skurkar. Liksom. Och en är semiskurk egentligen som är kvinnlig huvudkaraktär och kärleksintresse. Lite, lite soppigt med alla oss och Fabrik ja, Lite rörigt tycker jag ändå att det är så. Alltså. Alltså, då... det, det enda som det faller på det är väl egentligen att octopus är ett svar som. Kvasisk styrk, kvasisk kärleksintresse I det som i originalutförandet Så var ju hon styrken Hon är den som styr allt och Kamal Khan är vän, Alltså att de har bytt roller Och det hade nästan varit bättre Kan jag känna uh, Inte att Kamal Khan är någon typ av kärleksintresse Men att den bond, <laughs> den, den bond Träffar på ändå Binder någon typ jag av relation tillsammans site. med Ja verkligen, suggestivt ja. Nej men att Octopus är den som har Kamal Khans roll I filmen han hade, hade nog stärkt mycket. Vågade de inte? Jag tror inte de vågade. in det. på en kvinnlig skurk? Eller? Nej, jag tror inte det. Där var det inte sant faktiskt. Om hon hade gått binda som henchman och allt, hade nog gjort en hel del för henne som karaktär. Ska vi lämna det och åka till eh, Deutschland? Vilken mm. oh. reboot-vänlig karaktär. Uh, han är chauffören. Som ja, kör... Han är ju ett alltså. <laughs> Carl will take you in na no problem det är så jäkla kloppigt det är också ja, en sån ja. där karaktär en skådis han får en världens enklaste line och han levererar den på sämsta tänkbara sätt ja. den fetaste tyska brytningen som bara går upp till ja, ja. No det, är så det är så härligt vi, det är så här det det i hela serien Vi har ju liksom You're going Harlem man Sen har vi ju You're We as only sled chauffören. Det finns många godbitar alltså. Amore amor, amor. det, det är ju klockrent Det måste vi göra, det ska jag göra i alla fall Så att om ni vill En av mina favoritversioner Av Bond-temat kommer här också En liten liten bit när han säger Remember you're on your own now det är en great comfort och sen kommer bondteam att väldigt seriöst mm. fram väldigt seriöst framtoning. Jag vet inte om ni tänker på det men det är jävligt snyggt. Nej, jag tänker mest på att filmen verkligen byter ton. Ton exakt. Tack. Och åker in i öststaterna för första rungen. Ja, byter ja. ton till det bättre. Ja, verkligen. Det är som så mycket 80-tal men ändå tidslöst det blir. För här är verkligen bondpolitiskt. Fast Fast det är inte överdrivet, ja. men för att vara bond så är det väldigt politiskt. Han uttalar sig, alltså Filmen uttalar sig inte på något sätt, men den, de är ändå på en historisk plats. Mm. Liksom. Så att det blir ju... ja Som jag sa, här, här kommer verkligen den där känslan som jag pratade om, som också kommer i A Kill och The Living Daylights fram. Den här riktigt 80-taliga kriget känslan och färgen och ja. all, hela känslan. The living Daylights sort och of Octopus, ja, de, de känns ju väldigt hårt knutna tillsammans. Det är som samma musik, det är samma utseende på dem, det är precis som du säger de, ja, framförallt octopus och living daylights hade kunnat kommit efter varandra och gått ihop de, ja, de ihop, ja liksom. verkligen ja. och sen så går vi på cirkus till en början i alla fall, innan helvetet mm. bryter löst helt och jag vet inte, jag tycker bara jag tycker cirkusmiljön är lite rolig nej, det tycker jag inte, alltså, finns, alltså och, nej, inte, inte själva, alltså jag vet inte jag tycker karaktärerna, folk som blir arga och. Liksom, har hon står i vägen. Alltså, någonsin, där, jag, jag, uh, men, du, men, verkligen inte det här skulle vara det som du tyckte det var roligt. Jag, nej, men, jag fick gissa på förhand. Alltså, <laughs> alltså har det någonsin uh, funnits alltså, en sån där kanonsnubbe med små vingar och med lösmustasch? Ja alltså, oh, det är så konstigt. Uh, jag vet, jag vet, ka, ka, kanske inte just det men jag tänker mer bara på allt det andra, hur Bond bara inte interagerar Med människor och glider runt där på cirkusen Det tycker jag är roligt Han gömmer sig bakom en fet man Ja, <laughs> ja, du, alltså, jag ja Det här tycker inte är... jag är roligt Jag, jag tycker inte det, är... det här är kul Nej. alltså. Det här är, det, här är ju, det här är ju saker som uppenbart försöker vara roliga Det är avskyen Det är pass, Det här är verkligen en pass, pass, pass, vad, vad i Bonds interaktion Är så uppenbart roligt jag nej men alltså själva grejen, det är cirkus det är liksom ämnat att vara kul och barnen ja. skrattar och allting ja, jag vet jag men det är inte, det, det är inte det är inte kul på Jag något tycker sätt. Inte, jag tycker inte att kanongubben är rolig Nej men exakt, det är det jag menar, så själva cirkusen som sådan ja. är inte kul Jag tycker mer det kommer att det är en del roliga saker men inte det som, det som är roligt är just det att Roger Moore för en gång skulle vara väldigt seriös och försöka utföra ett uppdrag Och sen så sker det en massa bizarra grejer och det är, ja Folk som blir förbannade och det är, ja, det är roligt. Vi mm. gillar på Bond. Sen blir det verkligen non-stop action nu fram till slutet av filmen. Det är verkligen mycket som händer. Ja, så scenen på, på tåget och runt tåget. Det är, ju, det är ju spännande. Det är ju bra. fan, Det är ju Va? riktigt bra. Alltså. Min favoritscen med Roger Moore som Bond kommer här. Och det är hans scen med Orlov. Uh, oh, där är Bond verkligen på hugget Och där är Roger Moore seriös Och allvarlig som aldrig förr Och det var en kul sak jag läste i Some Kind of Hero uh, Att Steven Berkoff sa det Att det var den enda scenen som Roger Moore Inte kunde komma ihåg replikerna i Och han sa det förmodligen kanske under hela Tiden han var Bond så han kunde inte Komma ihåg replikerna, han fick ta dem en och en För att han kunde inte säga replikerna Utan att döva bort dem i just den scenen uh, men det märks inte för att han levererar det verkligen hårt. Och sen vänna som och skjuter en soldat i huvudet. Alltså rakt mellan öronen. Och den soldaten, han ser så förvånad ut. Och så verkligen, oh, vad var det som hände? Ja, jag tycker den scenen är riktigt vass. Jag brukar kolla om den när jag ser på filmen. Alltså just den scenen jag brukar spola tillbaka och se igen bara för att den är så magnifik. Ja, Men där får man verkligen bilden av i en scen, hur en scen kan skapa hela att Och bilden av att Tusentals människor kommer dö. Liksom, oskyldiga. Det blir, så här, det blir något dramatiskt över när Rodron säger Någon framtoning och Jag vet inte vad det är. Det är ja, hon... det sätter som hela hans bond i perspektiv att han har en seriös sida när det väl gäller. Och då är det verkligen seriöst. Det är ju det som gör att han faktiskt eh, Klarar sig med heden i behåll som bond. Ja, ja, men, ja men precis. Sen kort därefter så är det gilla direkt. Mm. Ja. Men det är ju det. Det är, liksom, det är ju, blandar väldigt högt och hårt. Ja, det blandar otroligt mycket med Roger Morales. Alltså. Mm. Jag satt och tänkte på det. Den här filmen har ju en av seriens längsta klimax. Det är liksom så här, klimaxet håller på, alltså om man räknar allt liksom som ett klimax. för Bomben är ju ändå ett slags klimax. och Sen är det ju klimaxet när han ska döda Kamal Karm, så är det väldigt långt. Jo. Det är ju... Ja, för ah. klimaxet sett ju egentligen igång ah, där exakt. med mm. scenen med Orlov Och då är det bara en, en lång jakt för att få stoppa den här bomben. Sen, och desarmera den, och sen när det oh, är det klart. Ja, men Då måste han fortfarande göra upp med Kamalkan. så Det är Oj, ju 30 jag, jag, eller minuter. Jag, ja, jag säger inte att det är bra eller dåligt, men jag, om jag ska säga något mm. så är det nog ja. bra tycker jag. jag tycker det, är, det, det, blir, det, blir, det är spännande. Ja, verkligen. Hela tiden. Ja, jag håller med. Det är, det är väldigt, väldigt högkvalitativ mm. action verkligen. genom hela den här. Från ja, det ja, att de åker till Tyskland och framåt. Ja, Grymt. Ja, och bra stund, stång när han oh, ja, på det tåget. Och det, det är väldigt bra. Ja. Alltså när han hänger på tåget, alltså det, är, det är ett av mina absoluta favoritstund i mm. hela serien. Och det, det dels är häftigt, men sen det är ju, det är ju verkligen livsfarligt också. Ja, exakt. <laughs> Jag menar, vissa, vissa stund kan ju liksom bara vara spektakulära, men de är, liksom är, de är ändå säkra och uträknade. Här kan ju liksom bara, vilken som helst bara gå. Ja, eller vad som helst, ja, exakt. Och det som Jag reagerar på det att det känns så påtagligt mycket mer farligt här än vad det gör i Skyfall där Det är en liknande scen Här känns det som att det är på riktigt Det är som när Bond kommer på taket och precis hoppar över den här grejen som kommer vid tårdspåret Han hoppar och landar på taket igen och håller på att glida av Alltså det är som att man håller i sig man, Jag har sett filmen 20-30 gånger och här Varenda gång så är det samma sak att det är spännande Uh, och även där när uh, bilen flyger åt helvete, när den blir sig på, på tåget och nästan landar på en person. Uh, ja. den, det ser ju onaturligt ut. Alltså att den verkligen flyger all världens väg som en liten studsboll typ. Jag har aldrig stört av det faktiskt. Från skjöt ju skjöt ju liksom iväg den med en kanon. Med en kanon. Ja, jag vet ja. men jag har aldrig stört så av jätten. Ja jag har stört mig för det, för det liksom det, det, det, det där händer ju aldrig. Nej jag vet de men det är, liksom. det är mycket som inte händer men... Nej jag vet. Och vet ni vad som inte händer? Har du hört? Är det bullshit och på gång? Nu kommer den. Ja. Wow. Ja. Och den här är jävligt skön. Alltså man <laughs> ni, man alltså man fattar bondtåget ju på rälsen med den där mercedesen. Det mm. fattar det. Det syns till och med. <laughs> Ja exakt, eh, med en däck Och anledningen Varför det inte går det, det är alltså Helt omöjligt Att göra det där Och det här, det här är så jävla nördigt Men väldigt väldigt roligt Han kör en Mercedes 250 SE Bilen Är 1,81 meter bred Men spårvidden i Tyskland Är bara 1,4 meter bred Där är det omöjligt Ja, ah, <laughs> oh, bästa bullshit om äten hit <laughs> det Ja, det är riktigt bra mm. Jag, var, jag satt, var tvungen att googla igenom där Men jag tyckte det var så ja. ja, det är ju riktigt är bra fall, det det. Ja, det är väldigt, väldigt nördigt Jag kommer ihåg att jag hade en diskussion med en, Det här är lite off-topic Men en diskussion med en av mina fritidslärare När jag var typ så, ja, åtta, nio typ Om att de faktiskt gjorde det på riktigt Jag bara, han körde på spåret på riktigt <laughs> Det, det var ju inte sant. Men det, ja, det, var, det, var, det, det är fler i podden som jag sätter. Ja, exakt. All, alla är vi det. Ja, alltså vad, vad finns det egentligen alltså, det finns egentligen hur mycket som helst att säga om hela den jakten. För det är så många beståndsdelar. Jag tror en favorit är när helikoptershottet kommer från sidan. Man ser Bond springer på taket och man ser Gobinda springer i vagnen. Precis under hela tiden. Och Bond hoppar över. Och det är så snyggt. Ja, så väl koreograferat. Och just miljön, den här bleka, tyska miljön. Det är visserligen inspelat i England. Gör så väldigt ja. bra för just stämningen som råder i filmen. Ja, nej, men även eh, biljakten med polisen också. så här, Visst, eh, man får inte se extremt mycket. Men det är ändå bra. Liksom. Allting är bara högkvalitativt. Det... Jag tänkte på det bara. Jag har, favorit, jag har en favoritdel där. Det är när Bond och om det är misch eller om det är Grishta som kommer ner i... I Skogen där tillsammans så springer de och jagar varandra. Och han sätter dit Bond med knivarna. Och säger this is for my brother. Och Bond mördar honom och säger, this is for 009. Och han, bon, eller Roger Moore levererar det. Han ser så jävla förbannad ut i den scenen. Han ser så jäkla ut. Som att han verkligen väntar på att hämnas. Och direkt så kollar han på klockan och fortsätter uppdraget. Det är bara straight mm. to the mission. Exakt, jag älskar det där. Förbannad var ordet jag hade i mina anteckningar. Du tog, du tog bokstavligt tal liksom orden ur min mun. Det är jävla bra. Sen är det ju då jättekonstigt att Bond springer runt på landsbygden i fula kläder och blir lurade av ungdomar och åker med stereotypiska korvtyskar. Är... Alltså... <laughs> Jag tycker det är... Rebootvänligt. Det, är... det, ro... alltså, det känns som att, det känns som att när, det är stereotypiskt, när det är stereotypiskt så då känns det inte lika rasistiskt som när det är liksom stereotypiskt på... med Indien till exempel eller vad det nu skulle kunna vara. Ja. Det känns inte så... Jag stör mig inte lika mycket på det i alla fall. När det blir liksom folk som sticker upp så här ölbrukar och porvar och grejer. Ja, inte Nej, det är bra. Det är väl också det att de framställs ju inte som stereotypiskt negativt. De framställs ju som goa gubbar liksom. Medan indierna framställs kanske lite mer... Oh. Ja, det är ju liksom... Fan, Glenn, han äl... fan, man älskar stereotyper. Mm -hmm. alltså, jag, jag kan störa mig på det, något kopiöst. Oh. Alltså, det är jag, det är... jag, gillar, jag gillar också... Mm. Jag vet inte vad det är men jag gillar att, att Moore verkligen bara är fokuserad på klockan och bara, det, är liksom, det är som att klockan är en egen karaktär mm. i den här scenen liksom. det, det, ja, jag, jag gillar det Man känner sig stressad det är så märklig sak så när Bond kommer in på flygbasen där Och han kör vidare när man gör polisen Och så han bakter säger, ja, han har i den här bilen Och sen, and wearing a red shirt Jag vet inte vad det är med det men jag skrattar alltid när han säger det För det är så märkligt så att han skrika ut till sina kompanjoner And he's wearing a red shirt han ja, så också jävla bra så bara skjuter <laughs> han skjuter <laughs> <bryften> <laughs> som är liksom så här Vad ska du göra med vad ska du göra med det, göra med det liksom? Den där karaktären han vakten mörkjad det som han är tagen direkt från The Velvet Dice Jag vet inte varför men han känns väldigt mycket inte för att han är mörkjad alls men för att han han passade verkligen bra in där Det känns som någon som är de Racing down the bio. Han håller på att och, och det. känns som att de skulle bara kunna sätta in henne. i Level. Jag vet inte vad det är. Men det känns så bara. Ja, det är konstigt. Ah, det är men. men. Det är scenen är bra, det känns extremt stressat och viktigt men. bång i Clan. Vattendelaren ja. nummer ett. Ja, och sen också, det, det känns så jävla stressigt allting, och vad är Bond då? Johan går och sminkar sig. Det är ju det, det är det enda ja. jag stömer på med den här att han faktiskt sminkar sig. Att han inte bara tar på sig näsan och landkläderna. Det hade jag köpt, men jag gillar inte att han sminkar sig, för det skulle ju ta liksom ja, men minst en kvart om det... Det hade jättemycket mycket om det var slarvigt sminkat, att han bara slängt på sig lite här och där. Men som så så har inte jag något emot alls att han kluts till clown. Han, han verkligen tar det första kan ta egentligen och verkligen utnyttja sin miljö. Han är en tragisk clown och sen hur han försöker slåss mot förväntan och ta sig fram. Det är som det... det mest stressade ögonblicket i en bond för någonsin, just det här. Och just, och just därför blir det dåligt, för då insett att när det första som jag får tag på är en clown direkt och jag måste ställa mig och sminka en kvart nej, men då tar jag nästa grej. Nej, men det kan man inte. Alltså jag, tycker, jag tycker av samma anledning som jag var för eller för, som jag inte var lika emot rymden som ni var. Så är jag för det här också. För jag tycker det är liksom, han åker upp i rymden för att uppdraget kräver det. Han tar på sig det här i första, han hittar. För att, jag med han, att han är med med min är perfekt. Ja, det är det. Jag säger på det. Ja, ah, jo, jag har det också. Jag stöder mig absolut inte på det. Det gör jag definitivt inte. Jag förstår vad du menar. Men jag. Nej, ah. Jag förstår vad du menar, men jag är inte enig. I den analysen att uppdraget kräver det... det. Och därför kan jag inte heller dela i slutsatsen. Alltså det, det som gör att jag accepterar det. Som jag tycker att. Alltså, jag, alltså cirkus som miljö tycker jag inte passar i bondfilm liksom, överhuvudtaget. Men det som jag, att jag köper är att. När mor är utklädd i clown. Och är inne i cirkusringen. Så är han stenhårt seriös. Mm. Alltså det finns ingen tid för trams. Han bara skriker, nej, nej, det är så där. Alltså, han är verkligen så rabiat Han måste ju liksom Jag älskar i jag älskar den här scenen oh. Jag tycker hans skådespelar så bra det blir liksom, han, han kan inte vara löjlig Han har ju clowndräkt på sig liksom. det, Han kan inte vara löjlig på det Då blir det ju bara äckligt liksom. Här är Det bara. Det är liksom seriositet Väldigt seriöst Ja men precis, han, han verkligen säljer hem det där Med att han har på sig clowndräkt Ja visst, exakt. men det är inte tid för trams nu och han försöker, han försöker övertyga Octopus vem man är. Och hon verkar inte riktigt tro på honom. Och det är verkligen påtaglig stress. Och bonding clown direkt, ja. det borde inte fungera. Men ja. just stressen och mårslåd, det spelare gör att det är ett desperat läge. Jag tycker att all den där stressen och all den där seriositeten hade funkat utan clown -direct. Nej. Jag tycker, in, jag tycker inte att clown direkt förhöjer det på något sätt. Nej, absolut. Nej, men Det håller jag med om att den inte förhöjer. Men det är anledningen varför jag köper att han ändå... Att den... Det, det stör mig inte just för att de Utför det så pass stressigt Och seriöst när han väl har tagit på sig Jag tycker det tillför jättemycket Just det att, just att han är en clown Ingen borde tro på honom Det är folk efter honom, folk slåss överallt Han för sig fram som en clown Alltså jag menar, idén bara Ingen borde tro på honom Men han lyckas sedan att ta sig fram Och desamera bomben och sen röver Men hade han inte varit clown då hade Det, det hade varit spännande fortfarande Men det hade inte just känns lite desperat vi spelar mot förväntan Hade det bara varit bond som bond liksom Alltså hade det varit typ som i Goldfinger När han bara står där som bond eh, Nu skulle det inte finnas någon anledning att gå in Som clown i två också. Men ja, det fattar oh. desarmera, desarmera bomben på det sättet Det känns inte lika stressigt som den här scenen jag. Han står i Fortnox också Fort knyter ballonger Balloner. Ja, exakt och som... kastar hattar på dem liksom men om det, om det hade varit mer oh. av tio seriöst och spännande, om man inte hade varit clown, så är det tio av tio spännande och seriöst. Den är clown. ja är problemet med Ja, jag, jag, jag vet inte. Nu går vi jag, jag vidare. <laughs> nu går vi vidare. Nej. Ja, vi, ska, vi, ska inte hålla, vi ska inte hålla på att älta det här, tycker jag. Men jag, nej. Nej, jag håller inte med. Men jag ty, som sagt, jag tycker inte för att vi får någonting. Och vi ska inte älta det. Här. Men skit då tycker jag vi går vidare till någonting som är jäkligt eh, dåligt. Och eh, Jag vet inte om <laughs> det är väl en. Vad ska vi säga? Ganska generellt sett icke-omtyckt scen. När Octopus's brudar ska infiltrera Kamalkans ja. residens. Mm. Har jag uppfattat så ja. i alla fall. Här, här brukar jag oftast, alltså här vet jag med mig oftast att jag somnar i filmen. Just i den här scenen. Slumrar till i någon minut bara. För att det är så ofantligt segt. Ja Men det är det som är problemet. För att liksom när Bond bomb av desserverar bomben, då är det som det reella. Målet slut. Orlov är död, smugglingen är borta, bomben är borttagen och då måste du ta bort kamp på något vis. Och då gör vi det via Octopusis tjejer och då är det inte spännande längre just för att konflikten är löst. Ja exakt, det är ju, man har ju redan släppt ja. allt. Liksom. Spänningen är ju borta, nu är det ju mest bara avslutning. Mm. Liksom. Det är bra gjort, det är ju kvalitet liksom. men det är inte... Det är inte så att jag sitter om det som är sit längre Nej. För just det här. Nej, precis Och det är lite halvtansligt genomförd Om alla andra aktionssekvenser i filmerna var det jättebra Så är det här rätt dassigt gjort Det som att det känns lite som en eftertanke Ja, alltså de... ja, det, det jag står är mest på är att, att de där tjejernas Dräkter är så Så fula <laughs> Alltså det är, ja. det är så fult Så jag vet inte vad jag ska ta vägen jag... Nej, ja det är jag kan säga. Alltså det är så dassigt. Så det känns för... som något man köper på buttriks och liksom, man ja, ska kliva sig till eh, Jasmin i alla eller något. Ja, alltså. Jag vet inte riktigt. Jag har inte varit på buttriks och köpt sådana grejer. Men... Jag har sådana här luftballongen. Alltså, va? Alltså, ni ska infiltrera ett ställe och ta en luftballong. Alltså, <skratt> här kommer vi! Fan nej, fan, det är sydliga vindar idag. Hallå! Stopp. Alltså... <skratt> Nej, men det, det är så, alltså, man måste tänka lite bara, bara, lite logiskt mm. bara en extra vända logiskt liksom. Det är Så jävla konstigt jag hade hellre sett att bond själv kom in med hanglider än att han kommer in med en alltså Union Jack i Indien. det är så jävla jag i in Indien. Lite smartlöst. Då skulle man kunna flyga runt med den över Argentina liksom. Ja. Här har ni oss. Hej, hej! Ni är skjutna efter en klark. Ja, men typ alltså. Ja. Det, är lite så här, det är lite så här. Det skulle lika gärna kunna spelas typ glassbilen musik. Och de kommer där Va, nu kommer vi. Här är vi, titta på oss. Det är jag och Q. Och Q, och Q är med ja. igen. Varför är han där? Bli gullad av... <laughs> <laughs> men, men det är verkligen... Åh, varför? Varför, varför orkar de lägga tid på sånt där? Det känns som att de la till den här scenen verkligen i... Det känns som att det här är en scen som de Bara la på Resten av filmen Fan, vi måste ju ta död på Kammalkamp Vi lägger på det här Och så, blir det så bara. när det är så tydligt studioarbete också ja. Och sen ja, Om allt bra de har byggt upp De senaste 25 minuterna in, Rivs inte på något vis Men det gör det Lite irrelevant om man slår tillbaka till Indien Varför ens göra det När det är klart allting Det är bara bättre att ha haft det är på en luftbas i Tyskland eller något oh. att de slåss i luften på väg tillbaka till Indien eller något men nu är det som irrelevant bara. Ja, bond sätter efter Kamal Khan när han är på väg till flyget tillbaka till Indien. det hade ju bara funkat bättre. Det här är bara så ja, oh. väldigt räckt. För att flygplans <gör> flygplagos... <gör> <gör> <gör> Flyg... <gör> flygplansscenen det tycker jag är riktigt riktigt bra Ja, det är riktigt bra. Imponerande stundarbete. Mm. Ja, du kom vi tillbaka till det här stundsen i den här filmen. Fan vad bra det. Ja, det är, det mina... är ju så jävla bra. Jag säger ja, det. Jag det är jag mina favoritstunts inte... i filmen ja. faktiskt. Alltså, ja, mina med. hänger på det där jävla flygplanet utanpå. Det är verkligen en snubbe som är där. Ja. Ja. Det var häng... BD, han... B.D. Worth ja. eller Jake Lombard. Ja, precis. De två. Ja. Han, han, han, det är han, så jävla han... coolt bara. Ja, det är riktigt bra. Och flygplanet är så snyggt också. Ja. Det är ju som scenen i For your Only, Lite bortglömd när han landar från... Från äh, klippan mm. i klättringsscenen. Den tänker ju inte folk på. Folk tänker på fallfärmhoppet i Moonraker och bilsnurren i de och skidhoppet. Men de, de scenerna som inte framöver så är ju de här i förhållande och åkta på sikt. Alltså klättrings klättringsfallet och flygplansscenen här är ju lika bra som de scenerna tycker ja. jag. Ja, det är ju. Sen, det tillför väldigt mycket med att när Kamal Khan säger åt Gobinda att gå ut där och säga <laughs> out there. Det är så bra det är att han tvekar och inte gör det bara. Utan han verkligen tänker en gång till. vad Ska jag verkligen gå dit? Men det är verkligen så här. Va, va, varför? Alltså, vad kan Bond egentligen göra på utsidan? Ja. Alltså, inte så han kan göra så mycket skada. Han tvingar ner dem genom att dra ut sladden som tydligen styr hela propellen. Åh, oh, men det där är ju. <laughs> det är så dåligt. Här, ja, är... här har vi mainsladden i hela propellen. <laughs> det är så kul att det är en sladd som vi men, och det... redan är löst. Vi gör en bra. tillgänglig Jag utifrån kan säga, Även om man plockar ut sladdarna båda propellerna Så kommer inte planen störta För det gör inte det Det kommer sväva lika mm -hmm. bra för det. Ja, det Man kan glida, man glider i alla fall ja, ner Det där flyrde är byggt på riktigt för att uh, Kunna flyga med en motor hela Eller med en propeller hela tiden Också ja. Och, ja. Så det, ja. det är också en sån där uh, Misconception Som kommer från film liksom, att bara Så fort Fällarna slutar fungera och så kan inte till flyga. Mm. Och det borde också slänga in bullshit om med eh, För så är det inte. De, de kan inte de kommer ju tappa höjd och landa till slut men de kommer inte liksom direkt störta. Nej. är lite kul sak jag läste om i Som Kind of Heroes var John Richardson som ansvarade för miniatyr och specialeffekter att det var ju det första de spelade in tillsammans med acrostor sekvensen och då när du skulle spränga flygplanet så sköter med värde det där flyget med en luftkanon som det senaste störta. Problemet var att de skötte för långt Så den flög ur bild I Alla kameror missade den Den flög iväg uppåt 10 km bort mot en motorväg Flög över motorvägen Utan någon där i Och störtade iväg och sprängdes långt bort Åt helvete där de inte kunde använda den Så de fick det sista de spelade, Bland det sista de spelade in var en modell Som exploderade lite i efterhand För det där flyget de hade köpt och som liksom det använt Det sprängdes ju bort ett helt annat håll Alltså de, mm. de sköter ett flygplan utan någon i bort bara. <laughs> eh, när vi ändå har hyllat den här scenen lite. Vi kan ju ta och snacka om Gobinda. Va? Vi behöver inte snacka så mycket om honom egentligen. Eh, så vad tycker vi om honom i alltså Jag måste säga att jag faktiskt gillar honom. Jag tycker han funkar funkar bra. Ja, faktiskt. Jo, ja, alltså han har en viss typ av karaktär. Han pratar ju faktiskt Han har ju dialog och han är en aktiv del i handlingen Han är ju liksom ungefär som Kamal Khan och Han är fysiskt strämmande och, och spelas övertygande Så jag menar jag han, han är inte så mycket annat ordentligt på Så det är inget man tänker på i förhand Men om man väl ser han tänker man att jäkla det här är bra Ja, Jag tycker, jag tycker han är ju definitivt bättre än Eric Kriegler Som ni tyckte var ganska bra i Jag tycker han är mycket bättre än honom Men ja, Jag vet inte jag... Nej, jag tycker inte han är så bra. Men han, han är inte dålig på något sätt alls. Men han ligger väl någonstans i mitt, mitten av hantlangarskalan skulle jag vilja säga. Ja, jag tycker han ändå är... Han är ganska bra när jag som minnesvärd. Så är han inte liksom bland de här viktiga topp, eh, topparna i serien. Nej, absolut inte. Men ja, jag tycker han är ganska bra. Eh, som sagt, minnesvärd. Man kommer ihåg honom från filmen. Väldigt, väldigt bra. Det säger i alla fall någonting. Ja, men om man... Precis, om man kollar bland hela serien på, på antlangarna så har ni ändå ett distinkt utseende som man kan komma ihåg av den anledningen. Och eh, filmen avslutas med ett "Oh James och porgasaxen. Och en person som säger in, <laughs> out. Ja, <laughs> mm. det är så jävla dåligt. att Det är så, det är så oh. riktigt jävla uppenbar. Ja, <laughs> lite övertygligt. Ja, oh. jag vill prata om det vill jag det är hemskt, så jag vill höra musik istället Yes Nu ska vi prata musik Det är, jag har inte så mycket Att säga om det här soundtracket egentligen Men John Barry är tillbaka Han hade, vad ska man säga sin tax Sin skatteskuld Till brittiska staten Den var på några hundratusen pund tror jag Så han var tillbaka och gjorde de två nästkommande filmerna också. Musiken. Och det, som vi har varit inne på, det var ju lite konkurrens, eller ja, ganska mycket konkurrens med Battle of the Bonds det här året. Och ja, de kände att de var tvungna att slå på stora Bondtrumman, om man ska säga så. Då. Och det finns ju ingen som är bättre att slå på stora Bondtrumman än John Barry, om man säger så. Då. Så de kände att de behövde honom tillbaka på samma sätt som de behövde Roddy Moore. Och äh, ja, titellåten har vi varit inne på Det är faktiskt texten som, som vi Jag vet inte vem av er som gillade, Och gillade den väldigt mycket Men det är ju Tim Rice som har skrivit den ja, En av de mest kända textförfattarna i alla fall. Skrivit mycket musikaler och chess Bland annat eh, Musiktext till Lejonkungen också Och Rita Coolidge Jag vet inte om vi sa det när eh, vi lyssnade på låten Men det är hon som sjunger jag tror det. Nej, Men hon äh, sjunger Och äh, ja, vi kan lyssna lite på, på låten Så och det som jag och um, det var Ricka kanske som var inne på det att den används bra i filmen och hur den används i filmen tänkte jag att vi kan lyssna lite på så får ni höra några olika varianter av all eh, time high i filmen. Och det var ju That's My Little Octopussy och Bond Meets Octopussy. Och ja, jag tycker de är, de, är, de är bra passar bra som romantisk tema. Det är ju inte tema för någon specifik relation, utan det är mer bara Bonds... Ja, när han har lite mys med, med kvinnorna i filmen, kort och gott. Och jag tycker det, det är en bra melodi, men just arrangemanget i överlägset här med jämfört med smöriga av arrangemanget i, i titellåten. Och... Ja, Ett tema som används väldigt mycket i filmen, det är ju egentligen action-temat som jag kan kalla det Det spelas ju i första scenen när någon nio springer in i Miska, eller Geriska, jag vet inte vem det är. så spelas den Och sen när Gobinda jagar Bond i Indien i tuk-tuk-jakten När de slåss och han får bläckfisken på ansiktet hos Octopus och i palatset också sen. Och jag tänkte att vi kan lyssna ut på de olika varianterna faktiskt på action-temat Använder ju ofta action-tema nästa film använder han ett action-tema I Diamonds of Forever använder han ett action-tema Så att det, han var bra på just att använda Teman för olika, inte just karaktärer Men specifika händelser också Vilket jag gillar Och eh, sen Också då temat som används mycket i nedräkningsscenen Eller ja, enbart i nedräkningsscenen Är The Chase Bomb Theme Heter det bara, väldigt enkelt och uppfinningsrikt namn Och eh, Ja spåret tycker jag det är ett perfekt exempel På det jag har varit inne på Att Barry gick över till en mer seriös ton Som han slog an då, i och med Moonraker Och ända fram till The Living Daylight Som blev hans sista film, -film. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på The Chase Bomb theme Så får ni höra just lite mer seriös Barry ja, som ni som lyssnade på och hörde så spelade jag ju lite seriös musik där också. Då, ja, man känner igen det. Det, det, man hör ju, det är ju inte Goldfinger, Thunderball Johnny Lee, Twice, Barry som är med här utan är ja, lite mer moget om man vill det. Vad man tycker om det kvalitetsmässigt är ju subjektivt såklart. Men jag gillar det i alla fall. Och bondtemat då? Jo, det, det är med extra mycket nu eftersom ja, producenterna bad om det. Eftersom det var Visa att det här faktiskt är den riktiga Bond-serien och visa att ja, vi har liksom the real deal, om man säger så. Och eh, inledningsscenen tycker jag görs av musiken. I alla fall inledningsscenens första del på basen. Då. Och då spelas eh, ett spår som kommer vara med i det här som jag tänkte spela också. Då. Så att vi kan ju lyssna på lite olika varianter av eh, Bond-temat i Octopus. det var ju Bond Lookalike bland annat och spåret som jag pratade om i inledningsscenen. Sen också 009 Gets the Knife Gobinda Attacks The Palace Fight och Bond Meets Octopussy. Och ja, som vi var inne på, just att Bond-temat faktiskt förekommer som dietisk musik när VJ spelar Bond-temat på flöjt. Och ja, favoritspåret är ganska enkelt. Det känns tråkigt att ta ett Bond-tema igen, men jag måste göra det, för det är Bond like. det är faktiskt ett av mina favorit -bond -teman, så att det ska jag inte sticka under stol, men det är väldigt väldigt bra jag tycker det är, det är, ja, det är fantastiskt fina melodier i det det går att göra så mycket med Bond-temat, tycker jag det är intressant och ja som ja, filmen i helhet tycker jag det är en bra <skratt> det är en bra standardiserad Bond-film den följer mallen jag tycker inte det är ett av Barrys mest intressanta soundtracks till Bond. Det tycker jag inte. Jag tycker det är, det är, det är formu, formulamässigt liksom. Jag tycker det, det känns känns som att Barry vet vad han gjorde. Han gick inte till någon stor överdrift i vad han gjorde. Det var inget extravagant i musiken tycker jag inte. Jag tycker det var. Det är nog ett av de tråkigaste Barry soundtracken tycker jag i Bond. Men det är ändå Barry och det, det, är, det är bra även när han är medioker. Så att jag jag vill nog ändå ge det samma betyg som jag ger för Görans Only. Och det var ju 7 av 10, så att jag, jag, ger det, jag ger det 7 av 10, kort och gott. Jag tycker det, det är medberömd godkänt, men inget sånt som jag går igång på. Det är ett av de jag lyssnar minst på faktiskt. Ja, det var jag. Vilket brukar vara taggad på att ta vid. Et på grävan. Mm. Ja, nej, men det. Jag är. Jag håller med, eller jag är som mot och så. Så här är det ett av de soundtracken jag har lyssnat absolut minst på. För att det, det, det är inte riktigt. Jag tycker det är lite, lite märket i soundet. Det, visst, det är som du säger att det är lite mer moget, men det är också den perioden då han börjar bli lite liksom tillrättalagd och han gillar att skriva liksom väldigt. Mjuk musik. Det är mycket, mycket stråkar. Och det, det blir kanske inte riktigt den där edgen som jag vill ha i bond bondmusik. Um, och jag tycker faktiskt att det, det påminner väldigt, väldigt mycket om The Man with the Golden Gun på ett sätt. Och lite även med Moonraker. Um, jag tycker att det funkar bättre än Golden Gun. Men är en blek kopia jämfört med Moonraker. Det är exakt faktiskt bra bra, bra sagt tycker jag. Jag tänkte på Moon eller på The Man with Golden Gans specifikt eh, i och med att det är en svag titel låt som passar bättre i filmen till exempel och att det ja. är lite orientaliska bitar ja, inte just, jag tycker, jag tycker det, det känns väldigt mediokert bara som The Man with Golden Gun. Om Man vill ha lite liksom eh, syd syd östasiatisk. Det blir någon sorts liten touch. Ja. Som Sen kommer det ju vissa briljanta spår som In Search of Scaramangas Island i de här Absolut, Gun, och, och det är faktiskt look här. det spåret som jag gillar bäst på soundtracken. Nu jag är lite förvirrad för att Spotify har fuckat upp och har lagt fel titel på fel spår i soundtracket. Hamnat i något, jag vet inte om det har hamnat i fel ordning, men jag tror att det är. Eh, vad kan det heta? Kan det heta: Bond arrives at octopus not... Arrival at the island of octopus Just det. Ja, den tycker jag i alla fall är väldigt, väldigt snyggt skriven. Ja. I övrigt är jag väl ganska indifferant sådär. Jag tycker det är bättre än Golden Gun som fick en femma. Så att, um, men så att det blir väl en sexa. Det, det är bra, det är det är liksom uh, väl komponerat. Men, ja, kanske inte så jättemycket mer. Så. Nej, jag vill ju bara flika in det. Jag känner att, för nu, nu kommer ju... Vad ska man säga, som du sa, nu började Barry lägga sig lite till rätta liksom och ja, vad ska man säga, de riktiga utstickande soundtracken blev färre och färre men ja, kanske bättre och bättre när de väl stack ut. Eh, så att det är ju ja, det är lite, det är lite spännande, för han gjorde ju ändå väldigt bra musik här till vissa filmer men inte just kanske till Bond i just det här den här tiden. Just det. Ja, eh, jag börjar väl med att säga samma sak som ni har gjort. Jag har lyssnat extremt lite på det här soundtracket. Men jag tycker ändå att det är ett väldigt bra soundtrack. Men, precis som ni har sagt, så. Det saknas edge. Musik som finns är bra, den är fin. Jag gillar de orientaliska bitar som kommer in. Men det saknas det där lilla, lilla extra, som ni har sagt. Så jag ska väl inte upprepa allt för mycket för jag instämmer väl i mångt och mycket med det ni har sagt. Så jag går väl i sådana fall. Direkt på betyget som får bli en sjua för mig. Eh, för det är ändå trevligt soundtrack att lyssna på. Men ja. Standard. För mycket standard. För lite. Eh, för lite utsvängning. Då lämnar jag över till Manuel. Jag skönt inte känns att gå emot lite här. För jag är jättepositiv till det här soundtracket. Visst. Det är inte särskilt ofta man lyssnar på det kanske. Men när man, när man vill göra det så känner jag att. Det är väldigt påtagliga teman. Eh, Barrys action-tema tycker jag är genialt, det romantiska fungerar väldigt bra Och det känns jäkla underbart att ta tillbaka Barry efter snedstegget som var Bill Conti i förra filmen Och det är bra användande av Bond-temat framförallt i filmen Och Barrys rendering av bond blev ju väldigt annorlunda mot hur det var tidigare, precis som ni säger Men jag gillar den ändå för det passar in i det där mor Känslan som ändå ges Så att jag håller inte alls med Om att det känns som att det är tunt Eller mjäkigt, utan jag tycker det är ett härligt soundtrack Att lyssna på, föra med I de små detaljer som Jag gillar I många av teman Så jag ger den en åtta faktiskt Och håller det här som ett av de bättre soundtracken Som bara har gjort Oj, ja. Kul. Det var ändå inte så mycket Betygsmässigt att gå mot strömmen Men ändå rätt mycket ja, i faktiskt. synpunktsmässigt det var intressant. Jag, tycker det, jag kan förstå vad du menar med att Det är ju annorlunda. Men det känns lite lunkande för min smak. Jag vet inte. Jag tycker det, det När det används så är det Ja, Nej, jag vet inte. Tamburin ska inte vara i Bontematt. Nej, men angående betyget. Jag skulle nog egentligen kunna sätta upp den här på en åtta med. Men det känns som att <laughs> ja. det var för höga krav på Barry. För att jag ska kunna ge det här en åtta. Jag vet inte. Jag blir... Men ja, Det är väl just det att... 6 av 10, det, det är ju egentligen ett bra betyg på ett soundtrack. Men det är just när det är Barry så förväntar man sig mer. Ja. Och det är väl därför det låter som att jag är negativ. Alltså kanske egentligen inte, det, är ju, det är ju ett bra soundtrack. Men jag hade velat ha mer av Barry. Ja, verkligen, verkligen. Ja, skulle man bara betygsätta Barry i soundtrack så skulle det kanske komma ner på en, vad vet jag, 4 av 10 kanske. Om man bara skulle ranka inbördes liksom, mellan dem. Så är det ju inte att av hans bästa. Men ja jämför vi med ja, andra personer. Jag ska inte säga någonting. Men ja, <laughs> andra soundtracks som alltså har kommit efter och, och i, innan också. Så att, eh, på så sätt är det ju. Men det är ju svårt. Jag har också väldigt höga krav på Barry. Ja, jag menar när man jämför med George Martin. Där jag kanske lite mer eh, extatiskt slängde upp den på en åtta. Då, ja. Jag vet inte, är det här så mycket ja. sämre än det egentligen? Ja, det tar vi sen. i Men det, det är då. egentligen en annan diskussion så med det så tycker jag att Ricardo kan få börja med att inleda film eller sammanfatta filmen ja det första som slår mig med den här filmen är att jag tycker att den är väldigt spretig och egentligen mer spretig än For Your years only och så tycker dessutom då så tycker jag att den inte riktigt har lika höga toppar kanske inte heller liksom Kanske för förvisso inte heller är lika liksom, De här riktigt Konstiga scenerna som finns i Four hours only Men ja, det, är, det är någonting som, som Ändå liksom, Stör mig lite lite med den här filmen Den har förvisso liksom den, En fantastisk skurk Många intressanta karaktärer Kanske inte just Mod Adams men i övrigt bra liksom. Och den har en bra plott. Det är kul att de liksom verkligen, verkligen försöker gå ner liksom på det jordnära. Lite kalla kriget, spionkänsla. Men det är lite rörigt. Historien um, skulle behöva vara lite liksom mer strömlinjeformad. Um, så annars blir liksom inte en actionfilm av det här typet så, så underhållande tycker jag. Uh, det får gärna vara liksom. Komplex och sådär, men det måste ändå vara noggrant utfört och det är väl det jag kanske tycker att jungland inte riktigt lyckas med um, Vissa partier i filmen är alltså väldigt, väldigt spännande, det, det är så som jag sa förut att jag är lite så förvirrad vad storyn, så ändå så är man indragen för att det är spännande och sen finns det vissa partier som jag tycker är ganska sega um, och det är väl just det. Alltså John Glenn som regissör han är ju ingen stor regissör han vet ju han vet mycket mer om hur man gör bond än hur man gör film. Vilket är ganska intressant. För det är lite klumpigt regisserat. Han är ingen stor berättare. Alltså han, han för inte fram storyn och berättelsen på, på, på det bästa sätt. När egentligen manuset är ganska bra. Ehm um. Men han, han kan ju Bond. Alltså det är ju verkligen en, en kul Bondfilm. I, på många, många sätt. Eh, men jag tycker ändå att den... Att den är, den är snäppet sämre än For Your Eyes Only. Som jag ju gillar väldigt mycket. Eh, så att jag får nog nöja mig med en sjua på den här filmen. Det känns, eh, det känns ganska lagom. För det, det är en bra film. Men den är lite splittrad, lite ojämn och får inte riktigt med mig hela vägen igenom. Jag är inte riktigt så där alltid superunderhållen på samma sätt som jag faktiskt är av For Your Eyes Only. Så det är mitt verdict. Och då lämnar jag över till Manuel. Yes, ja då jag kände efter For Your Eyes Only. Då känner jag, då känner jag att jag var redo att John Lens skulle kunna avgå. För att Morris skulle kunna lämna och hela Kreativa Teamet skulle kunna... Lämna och gå ifrån. Då, då var jag snäll och gav filmen En svag femma eh, Därför känns det bra Att John Lenn med sitt team Kunde bevisa att de kan göra en kapabel Underhållande och tät Bondfilm eh, Jag har alltid varit positivt inställd Till Octopus Jag har alltid tyckt att den har haft bra svängar Mellan det seriösa och mellan det roliga eh, Jag gillar när de befinner sig På en plats under längre tider I Bondfilmer, det gör de nu vi får verkligen insåg på miljön. Och handlingen i sig är. Visst den är. Strulig. Det finns många aspekter som. Är kanske lite väl. Komplicerade. Men det ställs ändå hem bra. I skuggan mot kalla kriget. Kalla kriget inramningen vi faktiskt har. Och det är just de bitarna. allt i början av filmen. Och slutet av filmen. Som. Gör att jag njuter av att se den här filmen. Men just delen i slutet i Indien med elefanthjärten som jag pratar om. Det drar ner lite. Det är absoluta slutet vid. Klimaxet drar ner också lite. Men just det här med Orlovs plan. Var Kamal Khan kommer in i det. Verkligen. Är verkligen tilltalande. Och det är sådana här bleka europeiska miljöerna. Som jag associerar med 80-talets bondfilmer. Som gör det bra, och jag känner det även att John Lennon, han är duktig när han kan blanda eh, de seriösa tonerna med humor. För Att det var så han uppfattade Bond. Går åt ett eller annat håll så faller det pladask. På jag göra har jag svårt för för att han, John Lennon som regissör, är inte kompetent nog och bär en sån historia. Och det kommer även vara jättetydligt framöver 80-talet, enligt min åsikt. Men här, när det ändå blandar och ger så pass mycket som det gör, så en god balans uh, Och ja Louis Jordan som Kamal Khan är briljant Han har liksom lyfts i mina ögon Enormt under det senaste året Bara Roger Moore Gör en välförtjänt Insats som Bond Mycket bättre än vad både Moonraker och For Your Eyes Only Och levererande äldre mannen Lite bättre uh, Han är ändå förvånansvärt agil För att vara var 55-56 Och ja Steven Berkhoff som sagt är bra och allt sådär. Däremot så. Om jag var generös till så Zonlöberg av den en femma. Så jag vill jag vara lite hård mot Octopus. Det finns saker som drar ner den. handlingen är lite väl stökiga som sagt. elefanthjärtat är tråkig. Klimatset faller lite. Och jag hade velat beta av lite den här smugglardelen. Som Octopus framförallt inblandad. Det är inte särskilt relevant. Det är tillfälligt hur mycket. Ja, det blir lite plottrigt helt enkelt. vill uh, Jag hade väl sett mer av, av Orlovs plan. Hade det varit mer fokus där. Hade filmen slutat vid cirkusen. Eller runt omkring där. Så hade jag gett en enkelt. En 9 av 10. Nu är jag hård mot den. Och ger den 7 av 10. Uh, men jag håller ändå den som en av Roger Moores. Bättre bondfilmer. Definitivt. Och. Bättre än så här med John Lenn Blir det kanske inte heller Kanske, är det nyckelordet här eh, Men i övrigt så är det Det är en bra bondfilm film Men det har lite för mycket spret i sin handling Och eh, Otto? Ja, jag tycker Ja, Emanuel är så <laughs> Emanuel är så jävla Jag säger inte att Rickard är dålig på det Men Emanuel är så jävla självklar i vad han tycker hela tiden. Jag tycker det är, det är frustrerande Härligt på något sätt men ja Vad ja, ska vi börja Jag säger som Emanuel Den, den har potential att, att vara en 9 av 10. Alltså för mig har den det verkligen Jag tycker den den att den har, den har Den är en av de mest bondiga filmerna enligt mig Och den, den har Nästan alla karaktärer är färgstarka liksom, De här svåra karaktärerna som Jim Fanning och, och Ja Jim Fanning till exempel Är ju färgstarka också Jag gillar dem i alla fall Men låten drar ner filmen Moderns Octopus drar ner filmen lite grann för att det är en inte så intressant karaktär. Nog för att hon är flaggslag, men inte så intressant. Och vissa scener är lite långsamma, som Rickard var inne på också. Och ja, jag ska nog. Jag ska, jag ska sätta en 7, det ska jag. Men jag, jag måste säga varför också. Jag tycker det, det, är, det är en. Den har potential att bli ja, väldigt bra. 9-10, som sagt. Men den dras ner lite av det jag har nämnt och jag tycker den har en skön känsla som eh, också ja, kommer tillbaka lite längre fram än i sämre filmer. Och eh, jag tycker nog att ja, det, det är en av de bättre målfilmerna. Eh, för jag gav ju. Ja, jag tycker den är något sämre för Jarvis Men den är. Ja, 7 av 10 kort och gott. Då var det bara jag kvar. Och jag inleder väl med att säga att det finns otroligt mycket skit i den här filmen. Som vi har nämnt, är Djungeljakten. Det är, det är från ingenstans. Det är den där jättekonstiga infiltreringen av Kamals resident på slutet. Det är mycket konstigt i den här filmen. Och manuset är också det är ganska mediokert ibland och ger väldigt mycket, vissa delar viss dialog är helt briljant och sen så äh, storyn är jag menar, ta bara ägggrejerna som vi har diskuterat, det, det borde egentligen vara hur enkelt som helst att bara få det här att funka men nej det, det funkar ju inte det funkar ju inte äh, och vissa delar kommer in och man fattar inte varför, jag vet inte, man det bara konstigt äh, det, det hänger inte ihop och precis som ni har sagt så har den potential till att bli så enormt mycket bättre än vad den är. Jag kommer att tänka på en till film som kom ganska nyligen. Som vi inte kommer sen säga namnet på. Som också hade potential till att bli någonting otroligt mycket mer. Men den här filmen är ändå så otroligt jävla underhållande. Ja, den är fantastiskt underhållande. Och just det här att när 60-tal faktiskt kommer in ibland. Med, ja, som vi var inne på när Bond är hos Kamal efter att han blivit ifångatagen och allt det där det är skön, härlig gammaldags 60-talsbondkänsla vid vissa tillfällen och det värderar jag väldigt, väldigt, väldigt högt och då är det ju då med betyget som jag skulle komma till, men först också vill jag bara nämna det eh, som ni också har nämnt det här med Kamal kan helt fantastisk urk överlag väldigt väldigt eh, bra eh, intressanta karaktär med bra skådisar med kanske Moderna som undantaget någonstans där. eller snarare kanske att octopus är en så menlös karaktär men betyget eh, jag sitter här och velar lite mellan en sex eller sjua eh, och så hade vi där det roligt att vi trodde att Monarchy skulle bli den enda sjuan men <laughs> eller enda sjuan, enda filmen som vi alla tyckte likadant på och då kan det vara kul att sätta den här på 7 sju också. Men, eh, Vilket roligt argument. Det här ska bli, det ska bli en film där vi, där vi sätter ja, samma betyg. Därför sitter jag och velar jag, jag velar som fan just nu. Jag velar som fan just nu. Ja, ja, nej men vi hade Moonraker där alla tyckte samma. Och så blir jag så här, ja, ska vi ha två filmer eller inte? Jag vet inte. Uh, nej men jag, jag lutar nog faktiskt mer åt den sju. Jag, jag vet inte. Det, potentialen och alla de här sköna grejerna jag tror jag ändå väger upp. Mycket ja. av den skiten Som man ändå får stå ut med när man ser den här filmen eh, Nu låter jag negativ Men det är en jävligt bra film eh, Det är det. så. Ja. Fan, ja. Vad är det som händer Jag trodde jag skulle vara den som För en gång skulle fick ge lägst betyg Så bara raseras min värld Nej men alltså jag tycker, jag tycker den, den, här filmens, den här filmens starka sida Är att den är så Förbannat och underhållande Alltså den är, den är, den är, den, det är en av de filmerna Som jag faktiskt Sätter på och tittar på Och faktiskt tittar klart Av alla Bondfilmer Det är det jag ofta jag sätter på en film och sen går därifrån Alltså Bondfilm, eftersom jag har sett så mycket Men här är det faktiskt den som jag Den här sätter jag väldigt gärna på bara. Jag tycker den är, den är bra och underhållande Skön att titta på Eller hur, den är ju underhållande Och den har ett så enormt skarpt tempo ja. Så att det är faktiskt helt otroligt Hur pass intressant Den är på det viset För att jag har ju Ja, men som du säger, den är, den är bra från början till slutet. det men... var alltså, Den där meningen du sa, alltså, jag blev helt chockad. Alltså, alltså, den här skulle kunna vara en nya, men inte riktigt. Så den får en sjua. Mm. Alltså, jag var helt <laughs> säker på att du skulle säga åtta. Det wow, var naturliga, shit. liksom. Så, jag blev, ja. <laughs> så, så jävla konstigt. Det trodde jag <laughs> Det kändes som att jag var överlag mest positiv för filmen, kanske. Men jag känner bara att... Ja, de, de, de sakerna som drar ner filmen gör tyvärr verkligen det också. Det är det som är problemet med just den här filmen och hur många John Lenn filmer överlag. Det, det kändes som att du och jag ämlar kanske lite vikt vid olika tyngdpunkter på det där vi skulle lägga fram. Du lyfter fram mycket positivt och jag la fram väldigt mycket negativt. Men så kan det vara. Ja, så blev det ändå en sjua. För det är ju, det är ju en bra film. Jag vet inte, det, det finns mycket dåligt men fan vad underhållen man blir och det finns... Även väldigt mycket bra Som mm. jag tyckte ni redogjorde för väldigt bra Definitivt det är, Alltså det är definitivt topp 10 I alla fall topp 10 någonstans där Antingen lite utanför eller lite innanför Det är en bra film varken mer eller mindre Ja hittills av de filmerna jag har Betygsat så är det bara eh, Ja fyra, fyra Fem stycken filmer som Ja men det är det alltså det, När jag tänker på den, då är den värd värld typ en nia Men sen när man ändå typ Rationalisera sig själv och fundera på Vad är, det, vad är det en värd vad är bra, vad är dåligt? Då blir den ändå inte en nya. För när man tittar på, när jag tittar på den i alla fall, då är det som, det här är hjärtla bra. Det här är Bond. Men sen tänker man efter man blir lite mer analytisk, ja, då blir den en sju Det är svårt det där. Ja, Nej, men det är liksom, det är liksom, alltså hittills, det kommer ju filmer som är bättre än den här också. Men 5, 6, 7 filmer som, ligger, som har ett högre betyg än den här. Och det har ändå varit rätt många av de bästa filmerna hittills. Men jag älskar ditt resonemang både på det här och. In, efter For Your Eyes Only att Här sa du liksom, ja, det, den kan vara nia Men det blir en sjuva Och i For Your Eyes Only sa du, jag borde Tycka om den här med en Moonraker Men jag gör inte det jag tycker, Det är så, geniala, Nej, det är så jag... geniala beskrivningar Av vad du, vad du tycker <laughs> <laughs> ja, jag, jag tror definitivt att Octopus är en film Som kan förändras rent betydelsmässigt Till det att vi sammanfattar serien Förgörare personligen har denna potential att falla nedåt medan octopus har potential att åka uppåt. Det beror på hur man kollar på dem. Ja, den, här, den här filmen för mig, när man liksom ska ranka filmer och när man ska kolla inom skådespelarna också så är det alltid den här och Lättare som jag brukar slitas lite mellan på vilken jag egentligen tycker är bäst. Och eh, octopus för mig blir ju bättre på grund av att jag blir verkligen underhållen hela tiden. Det blir inte jag Lättare. Eh, Nej. Det är ju en bondklassiker tycker jag. Ja, alltså, jag vet inte. Om jag ska försöka vara mer rationell så borde jag kanske lyfta fram den mer än vad jag gör. Men Nej, den har inte alls samma underhållningsvärde som den här verkligen har, som den bara i packad Nej, mm. Nej det, är ju, det är ju verkligen, alltså förutom... Som jag sa, när, den, när man räknar de filmer som faktiskt kommer liksom i kölvattnet i, av de här riktigt stora, från Rush of Love och Goldfinger och Thunderbolt och The Spy Love New Moonraker... Men, aj, ta bort Moonraker Men de, de riktigt klassiska filmerna som faktiskt nämns slänger in Moonraker av, ja, ja, Nej, exakt, men de, av de filmerna som faktiskt nämns Som så här riktiga Bondklassiker så är det ju de liksom. Men efter dem så är ju Octopus En av dem tycker jag i alla fall, Som är en, en, en riktig Bond-klassiker Man har ju hört namnet massa Det är gånger. ju Moores mest underhållande film Tycker jag i alla fall Den är inte kvalitativt kanske den bästa Men rent underhållande så är det definitivt den bästa Ja men lät, lättsam, vad som är typiskt Bond utan att tänka efter någonting så känner jag att en mall för hur Roger moore -film borde vara. Det är ju, jag vet inte, det beror på hur man definierar underhållande på sitt sätt. Uh, typiskt Bond så är det väl för mig, för George i så fall. Typiskt Moore så ser jag väl mer det det spegulande. Jag ser kanske inte riktigt den definitionen av hur en Bond-film ska vara i Octopus. Men, men, uh, ska vi börja blicka framåt då? Mot uh, nästa avsnitt? Då, uh, vi lämnar Sotheby's men vi tar med oss på en boken, För vi ska börja spela på hästar istället Vi ska bli spelmissbrukare skulle vi, skulle, vi ta, skulle, skulle vi ta en shot Varje gång vi ser en stuntman i nästa film Så skulle vi vara fulla vid inledningsscenen ja. um, ja, det, det, det är bra inte göra det, det är bra dryckeslek Nu har ja, missar redan, var, redan varit Men annars till nästa midsommar Kör det alltså, slå, slå på den filmen vi ska se Av <laughs> Utah Kill varje gång ni inte tror att eh, varje gång ni tror att ni inte ser Roger Moore ja. och ni ser Bond, ta en sup. Då ja. kommer ni vara fulla, kan jag säga, väldigt snabbt. Eller bara då. Om man nu gillar alkohol vi ska inte uppmuntra till, till hårdkupande. Men, Nej, exakt. Äh, <laughs> lite bidan kan man ju ta. Ja, det kan man göra. Absolut. Då blir underhållen. <laughs> ja. eh, så ta med er Bersen och åk till Trabanan och ladda upp inför nästa avsnitt. Så hörs vi då om eh, två veckor. Så har du så länge. Hej på Europa, alla uppe.